Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchis frias. Bonjour. Njës Blendim, njës Altini, Aul Talori, Altini të ludha mi ull pa kufjet Mi ull ja ul, që kufjet të njerit ludha Ja unë së më të tasim Pra si po Njësë këtë putrë Jo, të njëmë okej okay. okay. uh, Mi mjë më gjësimi, së të këni ardhur në klubin e më gjësimi Daulia i jëri Si, si, si? Daulia i jëri Da i shë përsenet me burpak Kjo ishte daulia i veshë i tjerit Një, dy, tre <coughs> <coughs> Si jeni sot? Shumë mirë Jeni mirë Je ngatin? Gati. Ës ditë marr sot, nuk do të jetë teks, edhe pse ka pasur një shih. Po vrapocha. Ja, në mesio dje natës. Po ngriha ora, duhet të ishim pas orës 3. Kur un ngriha pashë ishin mbyllur dritaret. Nuk e di në ora 4:30 kur ishin mbyllur vetë. Po ja mbyllur njerëzit të tjerë të shtëpis. Apo kam. Njerëzit vetë mi shtëpis, jeton me mua. Mirë, mirë, po. Po nuk e di asë, domthonë mendova. Ishin mbyllur dritaret. A mendova se una savalse roshën bilo po, nga dikush na një shpirt për shemb. <laughs> ja, jo, jo. Eh, e kuptoj, e eh, kuptoj. Pastaj eltini ti do të djumi. <Show> jo, po sot mendova se do të tërën shi. Do të them duke të pastë. Zubi ma kishte një një qoftë në krevat. Është një grua që kujdeset për të. Është është femra njerënë e tij që i mbyll dritaren natën ndërsa ti fle. U sjojë veso. Ku ka babai bë. Se mbyll dritaren, kujtë gjëon, ziva si gjose, mora mirë se çka kishin bë. A leqësh. Edhe kishin as ju më. Sigurisht u ka ndodhur kjo. Sigur keni ndjer gjithmonë. Jo, unë s'di. Atërmedit në mal. Jezem turmetin, do vete. Atërmedit në mal dhe ishte kështu. As i gjezni hom. Pra, moment, njezi të grim për jashtë. Ne mbajmë në plasën e statutës atë mendje. Po, bra. Sa se kishte thjerë. Po bie, po bie, erdhi ra ra ra. Në tundi bashkë mbaroi. A atë fillojmë programin? Po. Sot mi ish dashur data 17, mirë se keni ardhur, është qershor 2017, për pak futboll, pak më vonë. Klubi në mëjesit. Ora 7:02 minuta. One day babe we will be old, one day babe we will be old, plain stories that we could have told. One day babe we will be old, well babe we will be old, plain stories that we could have told.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 Me, me, me, me, oh. das në klubin e Mungjesit. Kënga e ditës. We love you, I could say what you want me to, I could lie. We love you, we are loving till I can, Do you know, we'll always, we'll only like that. Këta dëgjoni këngën në Radio Klub e Ferngjet, Klubi i Mungjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe e mërën tuaj në 069 20 70 22 me se është dërguesi i parë, fiton një dëjrat. Kongrej ditës! Midisorës 7 dhe 10 në klugën e mëgjesit në Klab FM në një 100.4. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1861, presidenti amerikan Abraham Lincoln ishte dëshmitar kur doktor Theodore Sloy demonstroi përdorimin e balonës me hidrogjen. Në vitin 1872, George Hoover filloi të shiste uiskin në Dodge City në Kansas. Në vitin 1885, statuja e lirisë mbëri në portin e New Yorkut nëpërmjet anijes franceze Isere. Në vitin 1944, Islanda shpall pavarësinë nga Danimarka dhe bëhet republikë. Në vitin 1950, Dr. Richard Lowler kreu transplantin e parë të veshkave në një operacion që zgjati 45 minuta në Chicago. Në vitin 1963, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara arriti në përfundimin që leximi i organizuar i Biblës apo recitimi i lutjeve të saj në shkollat publike ishte jo kushtetuese. Në vitin 1967, Republika Popullore e Kinës shpall një test të suksesshëm të armës së tij të parë termonuklare. Në vitin 1971, presidenti Richard Nixon deklaroi luftën e Shteteve të Bashkuara në lidhje me drogat. Në vitin 1972, Paul May Kaatney nxori në treg albumin me titull Mary Had a Little Lamp. Në vitin 1995, Rob Stuart vendosi një rekord në lidhje me pjesmarrësit në koncertin e tij të zhvilluar në stadiumin Wembley. 90.000 veta shijuan koncertin e tij live. Sot është dita botërore e luftës ndaj fatësirave. Në vitin 1994, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 17 qershorin ditën botërore të luftës në shkatërimit dhe fatësirës për të nëzitur në ndërgjësimin publik për këtë qështje, pasi një pjese njerëzve jetoj në vendet të pasigur të apër jeton. This is Club FM, 100.4 Mirë se këni ardur në klubin e mëgjesit, 7-10 minuta, miqë dashur në përshëndesim nga valet radio. Skrap FM në 104 edhe nga ekranin Klavtëvës, Gjermania ndjesh, Katroj, Portugalin, 4-0. 4-0? 4-0? Wow, nuk e kishit parashikuar se unë dija që ti do të thoshë diçka, diçka fllisht kundra Gjermanisë, siç ke zakon që të bësh për të provokuar kështu. Që nuk të pyet afare për rezultatin, megjithatë. Do bëhet shefin, qoftë se ka fituar 4-0 kundra Portugalisë. Portugalia po. jo në qoftë. Por do të thëgjeam shumë dobët uh, për Portugaliën. Portugalia ë, realisht ishte shumë dobët, por tani pyetja është ishte shumë dobët sepse Gjermania e bëri që dukej shumë dobët apo ishte shumë dobët sepse Portugalia është shumë dobët. Në fakt thjesht e prisni të lartë se në grupin po themi ë uh, cili grupi është këtu më duket se është në grupin G. Hmm. Po gjithsesi, okay. shunzi ka. Në, në këtë grup, grup. Në, në grupin G është, po hmm. në këtë grup Portugalia shih i bazë Gjermani si pretendenti kryesor. Amerika fitoi dhe gjithashtu në këtë grup me Ganën. Uhum. Mm -hmm. Po ndeshe a midis uh, Gjermanis dhe Portugalis ishte ajo që njerëzit Prisnin që shishnin dhe që e parën e u knashën Goll i par e erdi me penalti ishte gëtëse që u pengua pran pran vijes njim djetë metrës që në faktishe një dhe interesje me të bluzës atje Shiet që është penalti Sipse është lojtari fundit ajo është gati për të shënuar, mu përbal për tjerit E të rejsh në brapsh, Müller Shënur në gollin <laughs> Mülleri my, dhe më thënë ës Pam. <laughs> Thomas Müller. Ësht ai çuni i cili ieri uh, sot mëngjes e kishte në goj. Po përmendën tha jam uh, si thae Iri jam, jam dashuruar jam me dashuruar me Müllerin, <laughs> Müllerin po. Jam dashuruar. Me... Po me Hummelsin. Sepse The Hummelsi bëri këtë gol me kokë. Pam. Ishte goli i dytë i Gjermanisë. Oh. Vjen nga Kornia, Hummels, bam, një gol dytë. Gol. Në fund rrethës. Tanë jemi 2-0 dhe Cristiano Ronaldo akoma nuk e sfutun lojën dato ai ka luajtur 19 minutat. Po kishte një moment pasaj ku Pepe i godet Mylerin me kokë, dhe nuk e kuptoja se pse Pepe duhet ta bënte këtë, por që nga Inati rrezik. Mund kishte mjaftuar një herë vert, në fakt mendoj un, po oh. Pepe e godet një herë me dorë. Në momentin që Myleri ishte poshtë, Pepe e godet edhe me kokë. Bëhet si dem. Po. Ë, kështu që ai ka dalë Portugalia me 10 lojtarë. Nga, lojtar, nga Inati këtë e fusin gol tjetër. Myleri bën gol tjetër. Pas goditjes. Po. Po jam i trembëse, kjo ishte akoma pjesa e parë. Oh, për uh, për Gjermani Pas në shkatruar farë një Ka përshqipe Qua eci? Eci nga dalmi qita të në fund farën Müller Nga që ishte mësuar të bëndë e gore bërë një tjetë Tre gore a Müller në indeshe Wow, bravo I tha si Pepes, vazhdo dhe një Po, ja. Pepja e ka parë këto në televizor Wow, çfarë golash, funësi. Kjo kjo është vendim mm -hmm. i gjerëfor. Nisën ndeshje e bukur, është ndeshje e bukur. Është bukur, emocionuese. 4-0 e fillon mbar në Gjermani dhe Gjermania ka shumë, shumë tifozën Shqipëri. Ëh. Që çu. Kjo ishte edhe arsyeja pse fest. But... Po. Wow. Po. Jam Aure. pir, jam pir shumë birrë. <laughs> jam pir shumë. Duket në fakt duket. Ore, dëgjoja një gjë, dëgjoative këtë? Cilan. 15 ton birr kishin pir tifozët anglez gjatë ndeshjes Italia-Angli. Wow. Oh. Oh. I binë 5 litra për person. Wow. Ishte një nga këto fakte. Në Shari stadium, ata që ishin në stadium, 15 uh. ton birr. <laughs> nga 5 litra goja, për tifoz. <laughs> Mesatarja. Gojja, jo keq, jo keq. Jo keq, jo keq mi di apo po? Bëm, 5 premtues, litra. Premtuës, premtuës. Për njëri. Si si, si <laughs> ka ka ka ka ka ka ka. Si pi atë birrën? Si buti el. Ka pozhimin onun që nuk e, credo. Ose tingan darts me 5 voglia. Ja fillon ngadal, pastaj do të undezu xhaku, fillon me 5. Në, <laughs> në rast se ke ndonjë këtu që pik te dhe del këtej birra, prap do do ndijesh keq. Çfar? <laughs> Sigur të kesh ndonjë vrim, them që e pik këtu. Po, <laughs> thashë që katador është një këtu. Ëh? A dhe prap 5 litra janë shumë. Sigur të kesh një vrim që e pik këtu dhe del. Dëgjojmë. Si <laughs> <laughs> <Dijon, g -dhjon. laughs> Sa bukur është realti më. Në fakt altin zoti no mendoi dhe për këtë. <laughs> dhe çoguri <kshur, in> ti s'thuati vetëm <laughs> se <laughs> ka një pak me vones pa ashtu deri. Vetëm se ti ti i bir nuk do ta quash vrim. O si. um, um, jesisë. Ah, më kusho. Ah, mi dashur. Në klubi mëngjesit. 7:14 minuta është ora sot. Edhe pak zynd Këtëm mm. nuk e tia, senga, nuk tia e e se nga <pendejshin> <laughs> E nga të shumën e nga 6,10 6,10 përse shumën Nuk më zin dhe gjumën Në le, në le Kërë për ndeshin njëri? Në shpip E për qetë Qetë Qetë Qetësi Qetësi Nuk e shumën e qetësi ta shorës në kjë në kënë të janë Pas e ka shumë lokale porçë shpizio Daj më shoj. Ëh, ti. Un qellova në një lokale, problemi është. Tora, gështë gështë në <laughs> ne, jo, në e pam pranë shtëpisë. Çikoj unë mund ta shikoj në shtëpi, tash të gjithë mund ta shikojnë në shtëpi, ka televizor. RTS-ja edhe në HD duash, mm. po duash. Poqë normalisht ndeshja ka atë lezetin shikohet pak më grup. Kështu që unë bashkë me me, me me mikun ton tifozin gjermanisë Cash në Shndetin Flori. Wow. Daj më shoj. Sa të sti. Si bubullim në atrazin e muzeus. Si ka se muzeus. Lorgu. Po gjithsesi, ë, kështu që pamont hy poshtë, pamont hy poshtë. Dhe ishim në një lokal që ishte, ja, 3 sekonda më para, domethënë, lokalit 3 sekonda më para. Transferimi ishte 3 sekonda, 3, 2 apo 3 sekonda para, lokali tjetër. Ku kishte shumë njerëz, si ishte një lokal i madh, ky është një vock, ky është një kafe e pallatit, si thua? Vetëm për këtë. 3 sekondë. Ai 3 sekondë, bëhet nami sepse ti dëgjon golin para se të ndodhi dhe nuk e dëgjon ato. Është gjithashtu një pjesë që vërtet dhe pastaj pjesa tjetër të oh. që e pason më pas. Nuk e di pse që ta çuam, nuk kishim menduar të shikonin tek uh, Sky Calcio. Dhe e pam te italianin. Po italiani, mm -hmm. Sky ishte 3 sekonda pa pa, par. 3 sekonda para. Po prandaj ka vënë. Unë nuk e di se pse. Lajmi më parë kalon nga ne. Po, <laughs> tamam. Të mëmë, të mëmë E vetë, e vetë E vetë Oke, okay, në shkojmë edhe kënemi sërish në klubin e mëngjesit Në baspak, me një që dashur përshëndesin fort Nga Klab FM në një qënë të kave Klubi mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV Në ndësuar nga Vodafone the breeze to cherry cola transcends to, to every stranger stuck here it's cold i'm standing hoping for some understanding Red Center, let the fire Rise and enter, tap Into the primal power Rising like a giant stuff and be hard to trust the feeling bubble Këti më luamë a happy place në klubin MGS-it, këngë shum shumë bukur që më pëlqen. No nine nine nine how to train your dragon dot reth. Uh, Dita si the servises dragonin, um the united passion. Dy filma që do të jenë premierë në Cineplex miqdashur gjatë kësaj tenteje, do të kemi bileta sot në klubin MGS-it. Për filmat e Cineplex-it, për uh, Art Center Tiranën, për uh, Orat Në mi stan për mm, se campin. Kemi lënë kafesë për, kafes, për uh, dhuratën e Neskafes. Kemi lojë të hamsterit sot? Jo Neska. E kemi Nesër. Mm. Okej. Okay. Po di si pse se kishim? Apo e kishim dje? Jo, se kishim as dje. As dje se kishim. Po do ta kemi ne? Atë mërkurën vetëm. E ka vendosur ta dyren ia. Sa mirë. Bëjmë se si bëjmë, mund, nëse është okay. Oltaj di këto gjëra. Po prandaj më shkoj. Oltem kemi për këto punë. Po, faleminderit. Janë ndarë detyrat këtu. Po, prandaj. Ti shiko, merr më ato shina ti, ato gaxhimizit që janë atje. Mos e shoh. Je zonë thuaç. Kemi frymzimin për oh, fitokunase, po më bëa shon... për, për këtë. Sigurisht ai pa frymzuar. Duke qenë se dita sot është pak e zgjyr. Teinë është stun frymzimi. Si si? Teinën e të shtunën. Teinën e të shtunën e postojmë. Sot jo, prem ne ka për frymzimin ditës së premte. Por do të merremi me frymzimin e ditës së martë, sepse është dita për për qafime sot. Oh, duhet të përqafojemi njëri tjetrin. Unë jo për vetën. Kam kufiol. Themi ulta. Nuk no, dua më ta përcjell titullin. Po jo më altitin me me njëri tjetrin e kafesë, do të thotë me njerëz si ti kush e di. Do të them te ngalorit tani. Hajde. Hajde për shafon. Nëse për shafonçi. Lori s'kamën e fare, i golta thotë. <laughs> <form. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay shit. Ja, yeah, për shafon. Let nam. <laughs> Okej, okay, më <shem> ditë. Bal. <laughs> mirë rregull. Faleminderit, shumë mirë. Çfarë dices gjasov? Kush e di? kapën atë. Tani yeta as bësh si kështu, si midis ndeshësh ka ka le të qenë apo të bëra, e kupton? Bën një punë çuar pasherë. Në shpiza zakonisht jam un, burri, vajza dhe në deshë rrafsh. Dhe 12 lojtar. Ëh. Nga njëra skuadër. Dhe një top. Si po duket, Hola? Po çep. Me gjithëta burra në çmim. Mrekullia vet. Her pas heri nxjerja është të burrat edhe. Hola zakullator tani hap tavolinën e madhe e shtron për 27 veta. <laughs> Atyre Belgjika, Algjeri, Rusi, Kore. Uh, uh, grupi Hankaravën. Kto janë ekipet? Jo interesante sot. Belgjika, Algjeria, Rusia dhe Korea janë uh, kushë vendeshet. Uh -huh. Qësh i kemi Belgjik Algjeri është njëra ndeshje, uh, po Belgjika ka ekip mirë për të luajtur. Rusia sanke? dhe Republika uh, e Koreas janë kundër atij. Në orën 9:00 të, të shkeq. Po, pastaj kemi uh, Belgjiku rosisheni nda tjetër. Oke, okay, këto janë sot brap. Ditë so. të vakas sot. S'qenka interesante. Jo, jo, s'më di çan desh tjetër ka. Sot mund të shojmë në gjë tjetër. Sa mund të shojmë? Ndaj filmin e mallërisht. Po, do një, bravo, telenovela. Po, nuk e di se sa e vërtetë është kjo. Po më thonca njerëz, nuk e di se sa e vërtetë është. Më thon që telenovela turke, po. Çinepin aktualisht. Madhem thon që kanë rreth rreth 20 në Dark. A shihumë në Monsemil në krasim me me botrorin, mm. po po themi në një ditë kur s'ka botrorin. Botrori. Për... Siç ishte në maj, bëra namin. Po e vërtetë. Nga ana e shikueshmërisë, telenovela turke shihen gojja më shumë sesa sesa programet tjera. Po e vërtetë. Në ato në ato fasorare. Edhe nuk e di tash se sa vërtetë, se nuk është ai kan par vet apo mm. po, në... që kanë ndonjë mantiksu konkret. Madje edhe më Po ju thonë se njerëzit në këto televizionë nuk fërkojnë barkun. Po, po. Përkajsisht po. e klanin te vizioni po flas, që kanë që kanë telenovela turke në aktor do binë të saktë, edhe edhe edhe nëse po, edhe një tjetër. Kush ka telemonaturke, na do kshu korfitore. Na mizi. Nuk shikoan këto misionet e tjera thonë? Gjithërat e tjera nuk, faktën edhe këto edhe Big Brotheri kishte kjo çka konkurrencë me Sultanin. E kanë betallin. E kanë betalli. Por ata ata pretendonin se ishin shumë lumtur me me mënyrën se si konkuronin, fiksin ato gjërat e tjera ashtu. O u thënëshin Jemi me jemi tush lard, Edhe, me edhe për shumë surpri se unë s'kam parë as një telenovell turke Por përveç, kampanjë a 2 episode i kampanjë në fitim fare kështë për kuriositet Por... Uh, për se e për që ishtë gati që të i treti, të jo, e? Jo, do da të kuptoj as e qarë ishte më shumë për që nuk është se... Nuk ështem, ka shumë burra që... Me qisa, ka, ka, ka në, ordra, prezentate. ka shumë Ka, vërëz ka Nise Dhe që unë s'poshikoj as Game of Thrones që është për të parë. Mund të <gjë> them që mos ta marrësh si pikë referimi veten. Po prand, nuk kemi kohë. Shum. Ka kemiko. shumë që rishojin. Po të shumë prand, kjo më habiti, kjo më habiti. Madje Zeneli bëri namin. Paguan dhe... edhe në kafe dhe kamarirot ishin zhdukur diku. Se fuqi thonë Zeneli. Po. Pse Beluli jo? Unë nuk e di. Po Beluli kush është? Të dëshurien daluar është aktualit më të rinjë është aji që të regonë oh, oh, yeah. për vetën Aji që luan në shdo film është Do më ti për bellullin Do më për bellullin Pa fund Nëjse Ok Këshu që janë në këto vendit ojnë Ti më thua mua hit play Edhe këshu Që janë në këto? An, se... Nga mbin këto Muzikore Që shu bë Gjera muzikore Altini thot duhet më shumë muzik moderne Duhet më shumë uh, Ege përë A ku di unë se qfarë, të flasin pak për, për grangjin, flasin pak për grangjin, grangjin, grangjin, bëri vjetër, për flasin për toj që janë të ashi, dubstepin, a ku di unë se qfarë, toj gjërat, sepse këtë të kërë konë rinja. Unit dhe, dhe Maltini ti e tonë në vëndin ku, bën nani të lënovega turke. Kështu që, ja, i atë fatë. Kështu që, futin një belly dance, edhe i në regullë. Me shiku është më rinë Daft Punk njështë dashur vjenë me Fereld Për të kënduar Get Lucky në klubin e mëgjesit Ora 7.28 minuta Po ne dim që ka shumë Prejus shikan vlerësim për muzikën e mirë Kështu që jagu është për konsumë mjesë A e këzuar të një Ta, Ta pra në krija sërë Nesëm 7:32 minuta jemi me tribunën e mëxjesit në KlabeFem 104 dhe në ekranin e KlapTVs. Sot është e martë, data 17 qershor. Mirë se keni një ardhur. Ditë sa më të bukur. Atëherë, ëhm um, ka një qytet në Suedi më i dashur ku të gjithë fëmijët duan të shkojnë. Po. E kam vështirësi për ta them emrin e këtij qyteti sepse është i gjatë, por na mund ta shkurtojmë. Por mund të, mund të përpiqem. Doni ta ta provoj? Provoj. Qyteti quhet Halstahamar. Hallsta Hamar Hallsta Hamar thuaje një roltë. As mundem. Hau, po smundem, dhe se provoj fare smundem thotë. Provohet të thua Hallsta. Hau. Si Hall, Halla. Hallsta. Hau sta Hamar. Mm -hmm. Hamar, Hamar. Oh, por shumë thjesht Hallsta Hamar. Hallsta Hamar, mund ta thua, bravo. Tisht, bravo. Tisht. Lumt. Thjesht duhet të përqendrohesh. U lu 10. Faleminderit. Ehm, um, në këtë në këtë qytet suedez, ku këtu më jemi, Zori 14 Altini. Ma bëj shikam po ndot. Partia e Majtë e Suedis, e cila është shumënica, ëhë, mm -hmm. mesat duke nda të komunën apo bashkinë atje, ka bërë një propozim. Fëmijët të mos kenë më detyra shtëpie. Oh. Ky qyteti Hallsta Hamar me pa no. detyra shtëpia, pa me detyra oui. shtëpie, po po. Në, në shembullin e Francës, si që ka pasur përpjekje për këtë. Por ideja është që çfarë fëmia do ta mësoj, duhet ta mësoj në, në shkollë. Shkoll. Sepse në shtëpi, Ka fëmijët kanë kushte të ndryshme, si ato që klasuedezët në një vit tjetrin aty aty. Aty vështir, aty, eh? aty janë. Rokullisen e kupton, po ata thonë që për shkak se familjet më të varfra nuk kanë kohë, se duhet punojnë më gjatë ndoshta, apo nuk kanë kushte, se nuk kanë ai shumë kompjuter apo dhe një linjë shpejt interneti në shtëpi që fëmijë, thonë ata, çfarë merr, duhet ta marrë në shkollë, ku të gjithë njerëzit kanë një datë kushte ku të gjithë janë njësoj. Ëhë. Mm -hmm. Edhe të mos i diferencojmë fëmijët, e mos i detyrojmë pasaj me nota, ti vlerëson në bazë të kushteve ekonomike, se ai që ka më shumë kushte, thonë ata, në, në shtëpi, mëson më mirë. Edhe e vlerësohet më lart. Ai që s'ka kushtet, vlerësohet më pak. Vlerësohet më pak. Kjo është ideja. Unë unë e propoj. Fëmijën tonë që një jetë pa detyra shtëpie është një jetë Fantastike. Më ndritur, e preferuar për çdo lloj fëmie. Po ndoshta to bën me dambel kështu apo jo? Jo, nuk bën me dambel, na detyra. Të marrësh i bën në shkollë. Të rindesh të pak më të çesëi bësh fare. Më duket shumë e mirë si ide, se edhe nëse dikush ka ndonjë paqartësi për një ushtrim, ka mësuesen aty që mund t'i shpjegojë. Fitë detyrën ashto i bësh. Nuk është se nuk do bësh detyrën. Okay. E pa bër, nuk do t'i lash. Është si punë punën sola. Nëse ti mbaron punë këtu, e mbarove e mbyllë këtu. Sikur të merrit punën në shtëpi, ç'o do thoshte? Po pse ti nuk përgatitesh në shtëpi? Jo, unë shkon në shtëpi. Kam marrë edhe punën me veten. Pastu s'dua të më sillin punën në shtëpi. Ashtu? Jo. Vetëm edhe të bëj ta përgatitjen. Unë dua thjesht të rit më pak në punë. Ne se unë them në si qyteti i Suëdës Zolta. A Roma. Ne do ta bëjmë në çdo moment, moment edhe unë marr katër. Drita halla e mbajta me hund. Nuk e di. Je provaj provaj provaj. Po më thotë dhënë. Ham pra, ja, po ta thash unë ça? Dha vaje mirë, vazhdo, nuk e ndaj më të mshoj. Po, ha me hall filla, hall, hall. Po ça thash unë? Ha. Hamista. Ham mi, ham mi. Po nuk e ndaj. I katër. O lo ka, dit për jashtë. Hallsta hamar, thua fëmi hallsta hamar. Shkruaj ndërve ndezje të zielëfulëve. Pam. Mirë, me këto zilka. Ma mori, ma mori dietën. Po ka. i luajmë te alumnier tani në klubin e mëmëjesit, ora është fikse për ho. Hey. Hey. Çfarë do të thëri dhe Jaškurt kthehemi, kemi dhënagramën për ditën e sotme. Mirë, mëmëjesi që gjithëve. I've been trying to do it right. I've been sleeping here instead, I've been sleeping in my bed, I've been sleeping in my bed So show me family, all the blood that I will bleed Ardojnë klubin e mëgjesit, miç da në shurju për shëndesim Halstahamar je... Halstahamar, bravo të shoft Ega rrra dhe njëri tani Doha të të regoj për diskat jashtë zakonshme që ka ndodhur në Davao jebi. City Bëhet fjallë për një risi dhe ka të bëj me shijet Dhe në këtë rrasë duke qënë dhe pra në Jemi në verë teknikisht oh. Njërës dhe preferen shumë akulloren Por kjo shije që <laughs> du të regoj tani është një shije <laughs> Që të dhe pa f akullore meschije... okay. jo, me shije akullore me çfarë me shije limon i jo me një gomë me shije brëzolle ja me shije salcice je jo shije shije ja jo lidhja shije po ku ka me shije acidi more po tani do julo me shije me shije krokodili me shije krokodili oh, Edhe këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Oh my god. god. Kjo nuk do të zoturosh do mësosh. Ku e ke mëndur? Jan Dino dhe Bianca në Davao City, mos gaboj diku në Filipine, dhe çfarë kanë vendosur të bëjnë është të krijonin një lloj akullore aku që tihet krejtësisht e veçantë. Po, kjo akullore është pak e shtrenjtë vetë. Ës shumë e shtrenjtë, faktikisht edhe jo të gjithë mund të kenë shansin për ta provuar. Dhe ai shumë u ka hedhur truri njerëzve. Se kaca nga ata që vetëm shkojnë te krokodili 2 sekondë thon. A <laughs> di që më prap? Jo, çfarë ka bër Dino dhe Bianca? Alini nuk është sekondë marr një krokodil të të madh jo, jo, dhe të tjerë. Jo, kanë marr shumë një zhapiq. Jo, kanë marr vezët e krokodileve oh. dhe më pas ah. me këto vezë të krokodileve kanë. Kanë ritur krokodila atje. Kanë marrë të vezët. Kan kan kan kan jo, jo kanë ritur të provojnë aty. Kanë zie. Ojojojoj. E marrin krokodilin. Ez. Mbsendoi ta bëni makavr. Pasi makavr. Si të marrin zie krokodili. Megjithatë se te krokodili Seeing the case when you crocodile Nice, do me the crocodile. Nga vezat e krogodilit. S'u kem ngrënë ndonjëherë për shkak nga ta diun se ç'është. S'u kem ngrënë asnjëherë. Akullora e bëhet me vez. Ai mund ta bëjë kështu me me shihen e leckës Çimentos atë, të, të ma japi uh, më e provojë os bifet. Shumë shiçë. Si ka qenë krogodili atë zbulgjën. Nga ta diun se ç'është krogodili. Si ta dallojmë për shkak krogodilin nga struci? Kur s'kam gjënë asnjëri nasjetr. E vërtetë. Po. Ajo nuk më ka takuar. Po ja pikun gamiu ieri. Un nuk Apo, të tëlloj, nga e miu e i, i di zapikun gamiu, hal... jam kompleti ignorant. Duhet ta provosh ti. Po se kanë shihet krejtësisht veçanëri nga atje. Si se vetë ti ka një ndryshim. Urdra no. krokodili i gjall. Nga ai pjekuri ndryshon. Nga ai pjek. Varet nëse është bio, se si është rritur ai krokodil. Se poje krokodil, krokodilerie, nën sipularie, nga nga ata që i trembin. Un mbet me vezë krokodili gjithjetën. Un mbet shia. Ju mbet shia, se ska lëvizur ai. Males me të që është shyer. Po të këtë ngrën njeri është me i mirë Po, po, <laughs> <No>, jo, jo, jo Vetë veti ju <laughs> um, Uf, okay. shumë valim derit Për këtë shia të që në datë Shia njeri ju? Ja një jarë, ja një ide ja, Për akullore Me shia njeri ju Pëse jo, me shia njeri ju Po problemi është ku të gjim njeri që bën ves Së akullore bën <laughs> po në ves <laughs> Ne dim se ku shi njeri bën ves Njerës ditë femër bën ves Në temë të mbylle me kaqë <laughs> po na sakrifikojnë Olta. Imagjinojë thon, ebron për vezën. Si <laughs> kanë ndo? Po. Nice. Okej. Fillojmë anagramën. Faleminderit. Lajmi i qfija. E folësi të faje. Anagrama. Në klubin e miqësisë. Anagrama është thjeshtaka, dua që ta them të paraprakisht. Se ndojen do të gjë Keshë kuptojnë njëra Se ka lemis qia për Lejan E ke për Lejan, Por, Lejan Po, oh, oh, Zod, e, e, në gram nësot është Lea Kasid Lea Kasid O, përpër O, sot, ku një e përstohet Jo me të vërtet Jo me të vërtet Tjeshtë në në gram Lea Kasid O, shumë e tjeshtë Po, pa ë <laughs> në fund Unë e kam gjithë Lea Kasid R, E, A, K, A, S, I, D Mi shdashur R, E, A K-A K-I-D 0-6-9-27-12-22 Kujdes, reka kasid Reka kasid Reka asid Reka asid Të bët lëmë shëbë Mën t'ishe reka sida Por Por Rea kasid Tani vjen Sia Mishtë në shursia s'kasid Chandelier Mendjen afjala kishin mbrar elefantin më të madh të më të mdhënë që nga një racë elefantësh që ndej nga Afrika në njërin nga këto parshje natyralë atje që mm -hmm. është veçanërisht i madh nga këta elefantët kolos dhe përveç se është e kësaj rrace ky ndër 6-7 ditësh është më i madh dhe e kanë gjetur të vrarë wow, sepse kishte po u marrin këto brirë të brire dhe fildishit dhe e kishin masakruar në mënyrë të Ajajaj. të jashtëzakonshme dhe të rreqoj pak më vonë për këtë historinë uh, se ishim tek ror është bër vap Osa. Ës bër ndryshe. Nuk është më koha e kafe soltës. Jo, do dhe zunë të zëndzejmë altës. Po, ola iku koha jote. Osa mirë. Ndaje. Shpetova dhe unë. Vetëm se dua që takosh no, enia. Mos më shtua po, na kam përshtatë. Ky është enia. E nea mirëmëngjes. E nea mirëmëngjes. E nea. E nea gjorem ishta shurfin nga në kafe sot mëngjes. Duanjë, Enia, kur kur ta shpjegosh neer pas erë tjetër syt nga uldan mënyrë si ajo përqendrohet, se <të> ta ish në pjesën e kafes tjetër. <të> po bra, <të> ta ish në pjesën e kafes. Tijedhe, po duan që ti kushtosh vëmendje sepse kjo do të jetë detyra jote duke ni nisur ganesa. Se si të bësh në es kafet. Okej. Okay. Okej. Okay? Kështu që Enia ja bën atë gjë bargain, ja, ja kam ardorën kësaj, kështu që është është, është zotria që do na trajtojë se si bëhet në es kafën, në fillim fare çfarë bëhet. Do hapim kapakun. Do hapim. Si ka drejti kafe, në kafe nuk e pëbim ne, në kafe është e bër, po e përgatisim. Kafeja është bën frapen. Frapen. Hapim kapakun. Do hap kapakun. U hap kapakun, <laughs> po. Do fillojmë. E ndër ja, ai Osh... kapaku hapet vetëm apo duhet janë dy veta kur hapin kapakun? Va. Duhet të shtrojm pak forcë apo? <laughs> në rregull. Të çikojmë. Gjithmonë do të hedhim sa sa si duam. E duam të fort mesme. Okej. Po themi që duam të mesme, për shkak të. Mesme. Më shëqë pas shëqer. Po. Pa pa. Gjithmonë mesja do barazohet lugët e kafes me lugët e sheqerit. Tani mm -hmm. ti çfar lugë përdor? Uh, është lugë Votkel kafe nga këta apo lugë e madhe? Jo normale gjithmonë bëhet me sy. Lug çaj. Po ne mund ta shohim lugën? Po sigurisht mund ta shohim. Okay. Ja ku është luga. Okej, okay, një lug çaj normale. Tamë. Atëherë një mesme, shikojmë se a do të mesme, mbushi. Bëhet barazimi i lugës. Mhm. Mm Dhe involvën, havi po 22 lugë dy lugë. Nuk kishin këto të mbushura majë. Maksimum maksimum, po edhe boshe nuk ishin. Gjithmonë do barazohet sheqeri me ah, kuptoj, do të thotë nëse ti hedh 2 lugë kafe, do të hedhësh 2 lugë sheqer. 2 lugë sheqer. Gjithmonë të sa duam të lë dhe pa sheqer normalisht do i hedhë më pak kafe dhe sheqer fare. Nëse duam të ëmbël, gjithmonë sheqeri duhet përitet më shumë se 1.5. Do të thotë nëse ti kusht kërkon pa sheqer, do të hedhësh edhe më pak kafe. Se përse nuk mund të jetë është njësoj kafe dhe pa shesherë? Se jithëtoat shumë pasaj që ndërë? Oke, në regullë. Që që që që që kemi një sasi shesherë dhe sasi kafe jetë barabarë në fund të gotës, një gotë në nërmale qëllë që ikshë Pasaj ujë Sasi ujë Bajshu një me ulta Ultaj Morat Ska që Pritë e një video që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Mm -hmm. Në fund të wow. godës, një gisht uj që ka përzirë, danja dhe kafene dhe... Po. E sheshi. dhe shëqerë, e? Da një kjo gjitha që shuat, ka një emër? Kjo apë përzirës? Mikser? Mikser, po. Mikser i thjesht, kërë. Dhe përmë, dhe i momenit që të bëhet në shkumë në mjë fjetë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Pashiti, jem mikseri, do me thënë Mikser, mikser, mikser të njështë <sa> kjo shkumoset Trasëm, <tështë> uh, uh, trasëm <tështë> oh. Wow, sa mirë Wow Pashiti kjo është, edhe po ta kthejmë po po nuk derde Po ta kthejmë nuk derde, tapë jo? Nuk, nuk derde Por nuk derde kthejmë kësutë, so, jo Më pasi, jedim akun Më pasi, jedim akun Mirë Akunë, ta të cëptojmë Dhe i dy ku Do ishte akumon më mirë? A kjo është pak kokër madhë, kështu si Jako Kështu e kemi në e këtu e rogni kokër madhë Kështë ti ratë Bucka Për pjesën e se ti gësë gjithon do dhe jetët uj Nga tsepa Dhe që ma shpiro pak për pjesën Do me dhe në ti thua e që uj duhet rëshkasë në buzët e gotës? Në buzët e gotës, mëjtë Po për pjesën e që të grijat shkuma Gradualisht Aaaa Kjo është edhe pjesër në. Për shesha një sekret në fakt. Osta, paska pun punë, domethënë. Në rast se nuk del në skafeja në këtë mënyrë specifike, si ka bërë Enea? Unë mirik vet. Gjëi vrimën e futu. As nuk do. Enea ç'më bëre. Se e zhdha në stitike. Poqen. I bëj turba në dorën e paspritë. Fantasti. Unë gjëse në skafeja jote u bëri. Se të shumë një e që ti t'avisht të parën Dhe japë notën Një japë shumë, një japë e një e njës, përfa japë mua Falim derit Përhoj njërë Këtë du në shenë duartë Unë e t'gjua ari ku në bine në grubë njërëm E njërë, shumë falim derit Para se t'lergojët kam një pyetje Kjo mund t'a bësh t'i vetë Mund t'a bësh t'i vetë Mund t'a bësh t'a shpij e këta? E shpij gëm pak se si Mta bëjmë dhe një sikër Qa nëshke? Mta bësh dhe të shukën? Qëhet shaker Shqyre. Shqyre. A shaker mm, A shaker A mover and a shaker Po, mm -hmm. okej okay. Gjithë mund jedim... do t'jë edhim të njët e sasi Që do përdojmë gjithë mund Po? Po i Mta bëjmë dhe një tjetër e të tëmë Këte e bëjmë qëpë Pa së qërë Pa së qëgjim më së si të e bësh pa së qërë Pas i stafi Pas i stafi Pasi pa stafi pasi stafi, pa stafi konsumon <gjit> shumë pak sheqer, po. Pa. <gjit> Për të mos ton fare. Sa jemi ndërgjësuar. Tash ky shaker është si një god me kafakë ishull, ashtu që ë uh, është plastike dhe lejon që ti ta ta mbyllësh mirë dhe ta tundësh kam pashtyrën pa pa derdhur. Kjo mm -hmm. është ideja e përgjithshme. Është një gjë e thjeshtë. Në njëtas se si udhëtimi do të bëhet. Po. Mhm. Gjithmonë duhet të kemë shumë kujdes me ujin. Në momentin që jemi sansimë shumë ujin, pa përqejm. Do më duhet, do më duhet në fillim thotë, sasia e ujit vetë vogël, vetë vogël fytyrë. Un shikoj rreth 2 cm nga fundi i gotës, për shembull. Një gotë me diametër normal, 1 cm ujë, diçka e tillë. Nos aty. Ose 1 ose 2 cm. Ose mbushni, ose mbushni kështu sa jo një gjollë ke madhe ujë, po. Me pas? E kjo me mikser apo kjo s'ka nevojë për mikser? Jo, kjo është ide, po. S'ka nevojë për mikser. Ta ta bëm direkt me akull? Mosun ta bëm direkt. Po, oh, mbull uh, vetë atë ka pakon zë vënda ja yeah, aty mm edhe. -hmm. Mhm. Tash e cila është mënyra ë më e mirë t'undjes, se kjo është kam ushtimin, kjo është sekreta, po. Kjo është mënyra. Po shumë e thjeshtë janë ka. Do bëjmë me muskoj me këta. Këngë aty çfarë? Mënyra e mënyrës e vogël. Kulla e baristave. E ke parasysh se zi tundin baristash. Ë vërtet. Është pjesa. Edhi, edhi vëllanca gosa duke kërcy këtu poshtë. Nuk jerr bash. Ç'është kjo? Duke për çashoca. Po, menes kafe. Menes kafe, çashoca menes kafe. Ose të kimë? Sa duhet atë të ndërbë? Atë... Dhe sa të kryojt... Kryojt shkuma. Ollëta? Kryojt shkuma? Në pasi jetë sërrisht uja, dhe anklë. Po, në të jetësh... A, edhe ujë. Që kajqësh? Që kajqësh? Është shumë lent, akull, ujë. Ujë. Shkumë e pi, po brap me me estetik edhe këtu, deri te ujit. Kjo se joti, s'ka ne për besim. Faleminderit. Faleminderit Enea. Faleminderit. Peri bashkëfun klubin e mëmjesit miq dashur, ju përshëndesim Enea, Gjorej se me ne nga Neskafeja nam sot bëmë një frape, yemi kështu, ë, të zozmuar tani. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. <gjohet> rikëgliseja Smith Dashu së bashku me grupin e 10 bailando juve thon. Ora tani është 8 e 8 minuta në klubin e mëngjesit ne jemi garanti për të nisur orën e dytë të transmetimit të mëpasot. Kemi shumë lojra, kemi ç gjëra interesante për të folur gjithashtu. Ka qenë një ditë zën për policinë e shtetit dje edhe në lajme ngado, edhe pse ështëstin botrori tani dhe njerëzit si të sfoksuar deri diku kur vjen puna tek aktualiteti ndërhyrja në Nazarat me 500 forca speciale në një operacion që ja është zakonshëm mund thuhet, ka qenë uh, diçka shqetësuar në momentin e, e publikut dhe duhetën që është diçka ai shumë pritur në shumë mënyra. Nuk e di nëse ndjeni juve për këtë, no. por që kam vështirën që as kohsa ne kërkojmë që asnjë individ, asnjë politikan, asnjë asnjë person mos jetë mbi ligjin, nuk mund tolerojmë që një fshati të tërë të jetë mbi ligjin, që nuk respekton asnjë lloj ligji në këtë vend dhe bën si do vete, kupton e, e gjithë ato. Se droga, nuk ka taksa Se ne që së me po merim me droga, pakullim dhe taksa Po kësa që merim me droga, mi që kanë fitimet mdhaja Po e i kanë bo edhe naftën, tatime... Naftën Se edhe naftën së pakullim të të të të tëmë E përden <laughs> um, Neze, e kam fjallin që E kam fjallin që është fitimi mirë Shpo të është ati? Nga gjitha detyrimet Jo, përthoja Do më thonë nga njërë anë mund të vi kejtë shumë njerëzve Do stresohen që unë që idea, do më thënë, uprenë, uh, si të thuet, uprenë, dujka... Do shtë të njëtojë bari. Do shtë të thë, që di bimë shkurët. Po. po pra, nuk do po këmë që të hanë në okët. Po që je hona e këti fshati, brez pas brezi, të rëgonë që, do më thënë, dheri diku i erdi dita që edhe në këtë fshatë të fute e policia. Nërënash. Po, në faktatë, da nuk pëqajnë për malin që pëjikën, po dëngele me pa punë, th Donkjen i pa punë. Ta donkjen pa sklever, aty shkojnë aty shkojnë njerëzit punojnë. M'fal, a, a shkojnë fëmijët punojnë aty si sklever? Se, ka se kanë punuar, shkojn no. që shkojnë ende ende edhe thrmojnë hashashë shtu dhe heqin Shkopinë, kujton se çfarë bëjnë, që pastrojnë lëndë narkotike. A është a është punë, a është punë fëmijësh ajo aty? A lu shquniëstin nga gjithë Shqipëria aty si më ditën sonë në kolonë e sklavëve pronarëve, që shkonim kështu, puno tokën sot, edhe si shkonim pasaj, shkojmë flirin gjum diku tjetër. Hyrëm në fshat e dilëm fshat. Po pra besoja ato ato. Ja? Po kush ka gojë të flasi për për lazaretin gjithë këto vjet? Qi kanë qenë qeveri e kanë kanë pas shtet e kanë pas kanë bër, janë fryrë, janë shfryrë, s'kan lënë kullumbace pa imituar. Po janë këtu pra se këta nuk është të marrin shumë. Do të thonë thotë që në tregun kuçohet hashashi mm -hmm. me tregun ku qucohet hashashi nëse ja merr diku të 6 fish 7 fisha 10 fish ti do të thua she u blen dikush në Tiranë si për shembull çeveria në Tiranë dhe pastaj e shet çeveria apo çeveria që qe ishte po atë nuk e di unë po them që ata që vijnë nuk është marrin, më të marrin domethënë me lekë më të ma, dikush ku e blen pra dikush e blen lirë në Lazarand dhe e shet shtren në Itali kjo është ideja e blen lirë në Lazarand dhe e shet shtren në Itali dhe i thua atij unë të siguroj unë garantoj dhe prandaj thon ata Lazarand si thon politika e shepçisë edhe kan të drejtë sepse është ashtu Po kjo nuk mund të funksionoj, kam përshybje nuk. Dreshta jemi bërë në ligjeve, dhe më të në skecë e bënë, nuk funksionon do të. Lazzaradi është i lampi, se ty të mbillet hëshash lartë e poshtë në zhita e rullinë, që që. Edhe atë asë janë të qëtuar për sëmimin lëtë të... Lëtë të qëtuarënës. Lazzaradi ishte për prodhim për jashtë. Do të ketë një venë. Ishte kjo ishte për eksport, në importi ka kudo në Puk, pin, në korsës, pin, më vjen ideja është në Perlen, në Permet, në Vlorë, në lumin e Vlorës, në Fier. Vetëm vetëm emri ka ngelur Lazar. Po nuk them kështu që. Ata që pi drod do të vazhdojnë të pinë, kjo është e sigurt. Jo, jo, nuk bëhet atje. Është shumë ftohtë. Në përballkon <laughs> për ne kur ke dalë në serenata. <laughs> Maria Maria më thoshe. E diçëm um, do të bëjmë tani, do të bëjmë tani, të, do kemi për të kënduar bak këtu? Tekstin e kongës mundemi? Po, kemi shumë bon, kemi çalora për të bërë. Hajde, fillojmë. Tam tam ba ba ba ba. Na, fillim fare, miq dashur. Tek 6 si sekonde. Sfid për juve. Kënga vetësh një sfid për juve. Okay. Nuk po jap asnjë si koment sepse kam përshtypjen që do të do, do të dhe dhe vetë kuptohet, po. Kështu që, që po e nic. Jeri ndjej se si planeti është bër një. Rreh si një daulla, mbajtëni ritmin. Dëgjoj efshëllimin, shkelmën topin. E gjithë bota ngrihet si shqiponj. Në Rio, luajnë ashtu si kërcejn. Vetëm së sot. Ska të nesërmë. Lër e pas në këtë vend. Ska opsir për frik apo trishtim. Nëse vërtet e do, duhet të sillesh ashtu. Të gjithë po shohin. O vepro, o hesht. La la la la la. Të sfidoj. Për cilën këngë bëhet fjallë, dërgoni mesashtët në 0619-27122, paharuar dhe emrin të uaj për që më fituas. 0619-2722, kështë tek si Kongës, për cilën shkojmë të, të këzempël, kur të këthejemi, do të, të kemi fjallën e censuruar në klubin e mqesit, altinje ka një klip gati, për si vetëm pak, kjo quet One More Day, Stay With Me, ju i në më radio në Krav FM, më mqesi, tete tëremdhjet. It's my mother's day I have to make amends to someone miles away The only hope we've got is just to smile and pray fly with fire play with fire you get burned another lesson learned another page is turned it's time i have to fly and then you say those precious words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 so easy I'll wreck out have the nigga girl she's a keeper should be taking her home make it be party dot literally stroll by the peaks and i got to leave country now apply visa i'm gonna ball a lot take a leave i see it when a couple of weeks with like a couple of freaks and i be far even if we sat on the sofa if you just want me over stay with me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 Ardita sot fituese. Ja, 116. Do të ngnachish me kafe. Hmm, Do ngnachjesh me kafe. Shumë mirë. Atëherë, uh, un kam një anagram tjetër përpara se shkojmë te anagrama jon e dytë për sot në klubin e mëqesit. Dua që jam fjalën kolegut Ronald Sulaj, i cili ka përgatitur edhe sot lojën e fjalës së censuruar miqdashur Jakovien. Vet tani fjala e censuruar, ja dhe tani, e censuruar në klubin e mëqesit. Hapini veshët. Top censurës. Prandaj kthimi i Shqipërisë në një p të madh droge ah! nuk është një zhvillim rastësor. Një sekondë, një sekondë, një sekondë shikoj. Gjithandej për këtë flit. Prandaj kthimi i Shqipërisë. I Shqipëris. Në një pip të madh droge nuk është rastësor. Nuk është rastësor, është. Nëse do, nëse do, dhe sepse ti kam, do një një se një se një dhe të thosh. Sepse ndiqën, e dëgjojmë edhe njëherë. Dakor, i dodhte t'i ri, pse? Pam. Prendaj këthimi i Shqipëris në një të madhë droge nuk është një zhvillim më rastësor Kjo ndodhë sepse në administratë në poste kyqe janë vendosru personat arrestuar dhe të dënuar në të kaluarën për trafik droge A, më mërë në vesh hmm, Dërësën janë vërë në ekspertët Më mërë, pig Të temi një gë Në regull të akord Dukë e nështë një kërësi si, si një shaka e malë Po që, që jam vendosë se njërës kërës kërëve dronë Jam vendosë Që <gjërës> së është normal e fare, së është fare normal Po gjithë të si, e thënë kjo, e habit shmesh Nuk e t'ja lezoat dhe lezo shkimin në Ljubonjës Po që jam ta një në shku, lezoar, nuk e shku për, për pengmarje, mm. për rëmbime, për uh, narkotrafik e Po që jam në t'jeni Po edhe si komenton në askush, turbi botës Turbi botës Nejse, po thë Vazdojm prak me Lauren, sepse kur Laura thot, prapse prap, prap shkakton ngërdheshi tek njerzit. Nuk e di sepse. Po i mori PD-ja, edhe gjërat që janë serioze bën jo serioze. Çu ti trisht. Po PD-ja duhet marrë në punë vetë. Mi duhet marrë me këto punë PD-s janë, po PD-ja vetë smes shumë seriozisht do të. Nuk e di, nuk e di, nuk e di se çka, se çka. Jevi. A, çert, çka thon pra? Kuç ka thën ba Jevi ta dëgjoj me njerëz, havojnë se çka bën. Prandaj kthimi i, i Shqipërisë Të madh droge nuk është një zhvillim rastësor. Në dha, një të madh droge mish dashur. Në treg, tregaltin. Ah, jo, në treg mund të ishte. Pse jet, s'është avokat djela? Në një vatër altin. Isha avokat djela po që besonte tregu. Lum. N dhuri, jemi, olta, vidare, larkuar, larguar, në logjikën e duri jemi Alta, këtu jemi larguar jo në njim, Droga, një lum. Droga vërtet është lum në vendin tonë, por jo në një lum. Në lumin e vlogës. Jo, as burim. Në një kanbar. Juuu Si ka hajtër mëndë Së mund të është të laura në një hambar të madhë droge Së mund të është të laura në hambar se thotë të Edhe të të thoshtë edhe Zdome e sërësist Olë da sotë në klukin e mëgjësi ta Halës të hama marë Halës të hama marë Halës të hama marë E mësove Po si se mësove Ok, let i dhe më dë gjuesit Që da gjindë shka thënë laura Ndërko Unë kam Me let fillojëm anagramën Anagrama në klubin e mëqyesit. Emër e miq, more miq. Themi në, në anagramën e dytë të klubin e mëqyesit. Unë jam duke ngjerosur Ariun <laughs> për momentin. Ari Gelbert. Një Ari Gelbert po. Si mm. shëlloi edin se. Ari mm. ja, okay. Atere. është. Është e bukurës. Tulçen. Tam. Okej. Athe. Cila është? Njëse një Ari. Mm. Cilin e gjurmonin e përsekutonin se donin të merrnin identitetin. Mm -hmm. Se kush ishte? Ne von fund fare mbasi u fshë për vite me radhë than na. Ja Mariu. <laughs> Kjo është anagrama ndoshta um. më është na. Ja Mariu. Na Ja Mariu. Oo. Oh. Na. Ja Mariu. Uh. 069 20 7222 dërgoni mesazh dhe duhet. Shëndari <laughs> e shil. Po bëra. Emri. Është e thjeshtë. Për çen? Se s'e kanë bër kësh. Do më japë skua këtë ring? <laughs> Naa, jam a riu! 069 27 22 069 27 22 Jam a riu! Naa, jam a riu! Kjo er a si riu <laughs> e në ti një që nga si derë është a ri, ojta Ti ojta në të gjësi në derë Si mundi thuash a ri u tim derë një Po, si mundi thuash deri daj Nëse, a na kujturet se kush ishte, kush ishte teksti kongës për sot? Ishte Shakira. Ishte Shakira. Shakira, la la la, Casa Meridiana. Bravo, Meridiana. La la la la. Bravo, Sig Meridiana. Eri, Eri, Rediana, Rediana. Donë një lule nga bota e luleve. Rediana. Do të thonë, ai thotë Ariu Derr. Jo, se paralelisht paralelisht me atë dëgjoja Meridiana. Kurse unë dëgjoja Meridianës djali që u fund tek Big Brotheri. Bom bom bom saertoj sot. Bom bom. Kush është më? Ni prej komponentëve. Ufut paralel, ufut parallèle të meridianave, po bëja kështu si. Ai. Kush ta lë? Globa, globa. Hajde Ekuadora, do qasin për elefantin që i morën bririn. Nice, nice. Jo, qazo më bon. E këgat i këngën? E mund ta luajm Shakirin. Çakirin, çakirin, po. Ja gus. Kë oj se këngën pra, në tekstin e këngës. Çakira è, è l'effetto i meridiani la la la la la la Shut up with perfect timing, now here we are We rock it, our fingers are stuck in my socket It's just the nature, a game Get ready, we'll do it again Let's not recover from the hangover When your eyes got me drunk, I was sober Is it true that you love me? I dare you to kiss me With everything runk was so there is it true that you love me i dare you to kiss me Dhe tani ai ai ai e dini se dini se dhe tani ai dini se me jerit në klubin e mëjesit Jet Natos truri është më shumë aktiv se sa gjat ditës Ushtari i fundit pjesëmarrës në luftën e parë botërore vdiq pasi kishte bër 111 vjeç, 1 muaj, 1 javë dhe 1 ditë Zahra Abutalib nga Maroku ishte shtatzan për 46 vjet me radhë Kjo anomalie rralë lidhet me një patologi që quet lithopedion. Të kënduarit ju bën mirë për shëndetin, gjatë kësaj kohe ju ushtroni sistemin tuaj kardiovoskular dhe atët të frumarjes, ndërkoj që në trup lëshohet hormoni endorfin që ju bën të ndiheni mirë. Qmimi i bojo së prinderit është më i shtrejnë sa i gjaku të njëriutë. Nëse ju do të niseni në orën 8 të më mëngjesit nga Tokyo për në Honolulu, ju do të arrini atje në orën 17:30 të ditës para rendëse. Në këtë mënyrë ju keni bër një udhëtim në kohë. Të përtypurit e shumçakizit ndihmon në përshëndrimin tuaj në atë që jeni duke bër. Gjatë kësaj kohe truri juaj është më efektiv. Mungesa e vazhdueshme e gjumit është në gjendje të vrasë disa qelizat të posaçme të trurit, të cilat janë përgjegjës për aktivitetin dhe vigjilencën tuaj. Më shumë se 50% e femrave i zgjedhin të brandshme të tyre në përputhje me gjendjen e tyre shpirtërore. This is Club FM 100.4. See the sun, feel the day has just begun Trembling lights up in the clouds All we need to feel is now as we go Give me a parachute, take me to the sky Just take me to the blue before I start to collide Give me a parachute, take me to the sun Will be a miracle to turn this world into one One, two, three Take me to the blue before I start to collide. Get me a parachute, take me to the sun. Would be a miracle to turn this world into a moon. world to one Ata nos, më kërkoj falje, po më siguroheni që bimë JC Doras në 33 minuta më i dashur, me Blendi Nieri në Albinin Oldenburg, është më gjithashtu. Avalët e klaube filmin 104 edhe në ekranin e klap TV-s. Të vova për një çund vogël nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka emrin Tanishk Abraham. Është ky dhe është këtu që shikojmë në në monitor. Në foto, po, në monitor. Është 10:00. Athe duket si normal, por në të vërtetë Është, vëtër. është e normal, në fakt, është më shumë se sa normal. Është një true i jashtëzakonshëm, sapo ka mbaruar shkollën e mesme. 10 vjeç morë diplomën wow. e shkollës mesme dhe për 2 vjet pritet që të uh, diplomohet në, në shkollën e lartë. Do të fillojë tani shumë shpejt uh, studimet. Po po. Dja, është dja. <laughs> njëri nga uh, ky është në një, kur bëhet fjalë për uh, matjen e IQ inteligjencë. Kemë thënë se inteligjenca ose inteligjencës këtu tek 99.9% më lart i lartë i njerëzve. Ka një përdurim të trurit të jashtëzakonshëm dhe mund të mbaj mend gjithçka, i kupton gjërat shumë lehtësisht, ka Në gjithë gjërat që unë kam dasho që të kem së të dhe si kam Wow Në sensin e formimit Kati që që ti e ke? Syzët Syzët, po i kemi, kemi një gjithë për bashkë Këshyshe Po, sëpse qërësia nuk, nuk diskriminon po, Jo, absolutisht po, Nëse mund të temi kështu Po gjithë të si, qëra ka ndotur është a, Prezidenti Obama i ka shkojtu një ledher mm -hmm. urimin Kë i ka thënë të lumët, tani shku i vogël Tani shku në fakt është a, Nga hemërjen? Tanish Abraham nga lindja e mesme. E, duhet thotë me origjinë po patjetër nga lindja e mesme, por që gjithsesi, ëh uh, edhe familja e tij është po ashtu shumë e zgjuar. Që kjo ka një E kanë të trashëguar. Ka të të të të të një motër 8 vjeçare që është gjithashtu një Mensa, sepse to janë uh, e keman kur bënim testin e Mensës këtu në krye të mëjesit. Këta janë pjesë e shoqërisë Mensa, që janë këta njerëzit me mm këto aftësi trunore të jashtëzakonshme. Po bravo i qoftë. Ky ka thënë do kam një ëndër të kuroj kancerin. Kjo është ëndraja ime. Ah, qe sugjerova, kushtet e detyruesh që, që mund të dali, të të të dali. Pa, pa. Pa. Bravo. po. Bravo. Dhe ato të... për sa i përket kësaj, se këtu te ne është detyruar, domethënë nëse ti ke shkallën inteligjence, je detyruar që të punosh për, për shtetin. Pa, përveç Shpursum, kësaj, Shqipri, po përveç në Shqipëri, ku është mbaroj. Nëse ti je shumë i zgjuar për shkakun, të merr shtetin direkt. Nuk të lënë anas, të bëjnë të bëjnë ose ministër ose drejtor ose kryeminist, të merr shtetin këtu. Ose shet byrek ose et çuditërisht ndryshon. Nëse nëse je shumë i zgjuar. Po. Nuk kuptoj ose përfundon Shitës ose. Olda, oh, kemi fitues për të dhënë? Po, më në fund. Sot i krye ministër në seri Shitës, kujdes se. Bota është me rrota. Shihemi te dyqani bulmentit. Boi çere kilet diaft, lutem lëni llafet. Edhe me listë. <laughs> diaft jugu. Diaft. Ha, yemë laborator. laborator. laborator. laborator e pasak. Një laborator, laborator i shërbimit të dorë, laborator i klinik. Një bastart, si mund të jetë laborator i më i madh i drogës? Uf! Gabim. A po këtani laborator? Laborator. Laborator. Ne çfarë? Laborator. I bën sensor ku të vjenin atë ta gjetën për atë. Prandaj kimi i Shqipërisë në një laborator të madh droge. Nuk është një zhvillim rastësor. Laborator, pra. Bën okay, në vendin e Zagar. Bën në vendin e Qen. Laborator. Okej, më jep të regu. fitoj një kupon nga Nobis. Që do jetë një prerje flakë. Naos, naos. Ja Mario. <laughs> ja Mario. Ja Mario. Sille, sille këtu, sille këtu. Po eni po shthuren gjëra sonë. Apo po shthuren gjëra sonë. Kemë në rëdi Laura flet për drogon, Anagrama flet për Mario. Mario Anan. Kush e ka gjetur? Ka gjetur Ingridi. Bravo, bravo. Fiton një dhuratë nga Electronic Line. Po. Na, ja Mariu. Na, ja Mariu. Ingridi fiton një dhuratë nga Elektronika. Është i sport me dhurata. Në fund të sportës. Keni Dariun. Dhe Na, ja Mariu. Keni Dariun. Ka më një gjë tjetër. Një dhuratë e vogël. Nice. Okej, fani vendit. Pikim. Shkojmë. T'i themi mbas pak ton klubin e më qesëm ishashur. Hi there way është tani nga kiesa A. Ora është 8:37 minuta ju jeni me Club Fem 104. You're taking me higher than I've ever been before I'm holding it back, just want to shout out, give me more You're just a hideaway, you're just a feeling You'll let my heart escape beyond the meaning Don't even act, can't find a way to stop the storm Oh baby, it's out of my control, it's going on But you're just a chance I take to keep on dreaming You're just a chance I take to keep on dreaming You're just another day That keeps me breathing Baby... Se këni ardhër në kryurin e mqesit nëndë është tete 21 minuta miçdashur Tani jemi gati për kuitsin me sëri A, një sekund Po, zbritëm? Për një po zbret Ok, kuitsin me sëri a, Vënohet dhe tëmë 2 sekundat tjera miçdashur Sepse ta një po zbret Ka zbritur, ok nquizin me seri sot kemi një kategori interesante që është kuptimi i termave gjeografik apo wow. i emrave gjeografik. Si keni më arsyesh emra të ndryshëm të vendeve, gatishëve, ishujve. Për mm -hmm. shembull diçka e, e madhe që të zë syt është Mali. Ka ma Mali, po është Mali është gjeografik. Po venga shoq Mali. Shoq. A tere? Gati? Gati. Emri ikti vendi të vogël në gjermanisht do thot gur i vogël. 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Emri i këtij guri, më fal, vale, emri i këtij guri. Emri e, i këtij vendi të vogël, do të thonë në gjermanisht guri i vogël ose vende. guri lehtë, një guri lehtë. Mhm. Mm Një guri lehtë. Po, por njerëzit ndotron aty ta jo. Emri i këtij vendi të vogël do të thot guri jo, i vogël. Le ta heshim i vogël. Jo, emri i emri i em, em, lajra. Emri i këtij vendi <laughs> do më do guri i vogël i një vendi të vogël. Në gjermanishtin e vogël. Në gjermanishtin e lehtë. <laughs> në gjermanishtin. <laughs> Gjermanishtes jo le. Ha. E mande shpirtin. Lehtë. Okej. 27, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13. Em, a rindël. Mund të di aty ku jam, çmorjave, çmerjave shë pyetjes. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për tëm fituar. Emri i këtij emri të vogël. <coughs> emri i këtij emri të vogël në gjermanisht do të thonë gurile. Kaç? Yeri. Dërhyeri është. Një kafshimi pa matur i një hamburger i blendi mund të shkaktoj probleme seriose në lidhja me shëndetin ta. Qa të në tonë kjo kafshimi pa matur? Jennifer Ashley, mm. bashkë me bashkëshortin e saj, kanë vendosur që të marin uh, ushime nga fast foodi dhe bëhet mm. fjallë për Bur Burger King. Pa kjo është Jennifer, ja bëj shohë që t'i gjenë një sfond. <laughs> të dy bashkë duke shqirë rjohantimit. <laughs> ndue se po thot i qka, ndue se po thot i qka? Po. Po. Dekord. Po.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 Montana gazje. Nëse do të thashë, kjo, domethënë, një brisk roje. E keni parë edhe ato. Brisk roje. Ka brisk për shkakun që s'është roje. Ka brisk për shkakun se më dishem. Pra, kjo është. Zakonisht është brisk kokë, më shumë. Një brisk roje. Megjithatë. Presojmë të ketë rruar në i mëngër i përdorë brenda në sanduiçë brenda tek hamburgeri Altin e ke parasysh që është hamburgeri? Brenda. Po them me shpat i madh në mes. Po kjo do e ka bërë ai pra, ai që ishte prema në qoftën e hamburgerit apo ishte mbi qoftës? Brenda sallatës. Midis qoftës e sallatës. Ai ide këtu, ka qenë duke bërë hamburgerin e ka thënë që nga bërt sik për të rruar sot. Po, është drejt. Rrua. Po nga mshimi që ka qenë. Ai nuk kishte arritur të rruhej aty. Buiku Altin buiku që ka prodhuar sallatën. Oo. I cili kishte një këso. Në mëjes rruaj në fushën me sallatë. Çdo mëjesk. Ama ai fletë, ai në, në freskët. Kështu, ato astrat, ndonjë blisje këtu. Në për, ato ajo bie në fletët e sallatës, ndonjë herë ti që ajo është si buçet këtu. Mund të ngjecë aty. Ës larë, është plarë, kur thonë, ka arritur deri tek kjo. Nuk e kam të drejt, por gabova jo Bujku, por personi që merrej me përgatitjen e hamburgerit. Pra, ai që thashë undom. E kishte marr me vete sepse donte t'i jepte një tegel fit. O ma. Do t'i jepet tegelin ai. Por, isha gabuar, isha gabimisht duke përgatitur hamburgerin e ka harruar dhe ka vendosur. Ishi futi në një dush, ishte xhizda. E di, un robau lavava. <gjën> <gjën> u kre hamburger. Kirja hamburger. E të smoshin nuk kanë qenë përdorur, kështu që ata edhe mund ta përdorin tani. Është pat besoj edhe hamburger edhe briske. Ne të gjite dimë, blesh 2 në 1, dhuratë, 2 në 1 të blesh. Ne të gjite dimë që ne nuk e dimë se si sillen kuzhinjerët me ushqimin ton. Është vërtet. E ke parasysh tash? Kjo është misteri i restorantit. Ku dgjojnë çfarë bën ai shokua ti mbrawa. Prandaj un jam shumë i mirë me Kamari. Jo edhe pse jam një vizitin, jo vetëm për këtë, se duha që të të dali kështu. Fare, por që, por që un u them, u them miq vetëm. Faleminderit me kamarierin pambaruar sën grën mm -hmm. e rakmarja e tërra hajë e herë, pastaj pastaj <laughs> se po a ofendove kamarierin si do mos gjo se bënë me patë drejt me arogancës me në njëkshu e hangrë po qëllonet e ku tësile është mirë që të ketë pakujdesirë nga ana pyte është qfarë hangrë? krim e nëjse ju me mjaftonë në njëkshu qaj të e gufënë nëjse e lëmë të mua betë Ëm, um, ndalamset. Ikemi mbaruar të gjitha, as kemi asnjë çë që të bëjmë. Asnjë çë që kemi për të bërë. Bër. Bër. Mirë. Kthehemi pas fund klubin e mëngjesit mish dashojmë mbaruam të tëra. Kur të kthehemi. Po, po. Do kemi shurat jo. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. U mundësuar nga Vodacom. La la la la la Fiana Gaevi. Ora janë 95, 9:53 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Klube FM 104 dhe në ekranin e Klube TV. Yes, yes. Ju uroj një ditë sa më të bukur sot. Mbar uh, ndërkohë një vajzë me emrin Ina Yang nga Korea, uh, ka pasur vite më parë dëshirën që bashkë me babain e saj të bënte udhëtim nëpër botë. Aktualisht vajza është 25 vjeç, por para 2 vitesh babai i saj ka humbur jetën mm. dhe nuk u realizua dot ëndra e të dyve që së bashku të udhëtonin në përbotë. Dhe do gjektan kishin vendosur që do të udhtonin bashkë, por nuk bashk e kishin nuk... në plan, por A. nuk ja do lën dot. Mban, megjithatë, Ina Yang ka vendosur të bëjë diçka. Ka marr fotografinë e babait të saj, e ka printuar në foto të madhe. Të madhe sa sa kishte te babai? Duket të jap përshtypjen e një njeriu real dhe ka vendosur dhe ka nisur të bëjë udhtimin e saj nëpër botë. Dhe çfarë ka bërë është me posterin e printuar të babait të saj në çdo qytet apo shtet ku ajo ka shkëluar ka bër fotografi mm -hmm. dhe uh, për këtë e kanë dorë. Babai është printuar në në karton. Babai është në kartonin siç kemi parë që janë ndonjëherë nëpër dyqane këto modele apo kuton tash. Mm -hmm. Trupi plot, që do të thotë, është thos... trupi plot, po në gjatësinë reale. Që kjo që ka marrë babain e pikturuar ose të të fotografuar, të fotografuar dhe gjith gjithkohës. Gjith e palosen edhe pas sa uh, e shpalosen si nuk e di si ja ka dal, por po tash është në foto duket i rregull. Interesante është. Por që ja ka dalë në banë dhe ka bërë një uh, film Letemi të shkurëtër me fotografit në gjithdo vend që ja jo ka shumë Duk e mm -hmm. shpreku e dhe Pa ja u e kemi një dhe... foto këtu që ka në dalë para koloseo në, në Romë Pa Ka realizuar dhe shqiren pra E babajt mm, e, në, e babajt e. dhe të sajnjë Në një formë njërë duke i thonë edhe <sighs> Babajt që e bërë hmm. Pa bra Prekse por Prekse por që e vërtet Ishtë i moment shu delikat mm. Në klubin e mqesit Mirë. A tere? Mendoj që kemi kohë për një sharadë të vogël apo skemi? Skenis. Skemi. Skemi kemi kohë për një sharadë? Po fatuas okay. kemi olta. Okej. Okay. Po, mund të bëjmë një kujt të dytë apo jo? Ja? Mund të përmjet kuizit të ditës patjetër, atëherë ne të japim fituesin e kuizit të parë. Emanueli ka thën Lichtenstein. Lichtenstein, do më dhënë dy bileta për makinën e re. Lichtenstein, si thuat Lichtenstein. 2 bileta. ë Lichtenstein. Ideja është të thotë gur i lehtë. Në gjermanisht gur i lehtë, leichte Guur. Lichtenstein. Emri i këti trupi u jorë dhëtë thotë nga latinishtja, më gërë është formuarë, mesi i tokës. 0619 27 22 2 dërgënë mesajët uaj e paharuar dhe emri, për që më fituar. Mesi i tokës është që ditërishtë emri i një trupi u jorë, mishdashur 0619 27 22 2 dërgënë me lay me down. Sërpjes në trejtë të, të klub të mëgjesit Ora shë në nënte 7 minuta Ne jurem një ditë sa më të bukur të të mbar Këtë e shë ndodheni në këto moment Mirë se keni ardur Mishë të dashur Një përshëndesim që të gjithë dhe jurem një ditë fantastike Atëhere <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Këngaj që sa povdha ishte këngaj kënga ditës O ishte dhe për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të pë Ok. A ver, miq dashur. Ah, mm -hmm. mm -hmm. uh, do bënda nip pop kuicina, jeni gati? Gati. Un kam ditësha të bukura për ju më sot. Po mendoja. Që oh, oh, të ishte diçka nga prrallat e fëmijëris. Prrallat e njöra, personazhet e njöra të prrallave, mirë mm -hmm. që askush mos ndihet i diskriminuar sepse në fëmijëri mi kemi jep pak a shumë gjithë në një nivel. Pastaj u diferencuam. Tha mbetën klasë, sa ecën përpara. Çao bën ministra, çao bën kacamirstra. Gati? <laughs> Fillojmë. Gati. Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Yes! Rilinda apo legalist? Për shqiptarët ç'do gjinie? Për fëmijët, për mm -hmm. lonat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen. Pop, Quits. oh yay, pop Quitsi. Oh yei, pop Quitsi. Oh yei. <coughs> Naqse munguar. Pop Quitsi ju uni dashur. Pop Quitsi ju uni dashur, mish dashur është Në klubin e mëgjesit Një nga gjëra mëtë vjetra që kemi bërë Për Luan Jeli Për sëndetja Luan Altini Halo Luan Miho oh! Da <laughs> Luani dhe ju Kuto që tjeni Por paset nisi me 4 vjetit Dua të ju bëj me dje për diçka Të premten Në klubin e mëgjesit Do të hedhe një short Të të premten? Po, të të premten mm -hmm. Për një hotel Do të japim Shkës e të japim mm -hmm. Një një në Prevez, bëj fjalë. Wow. Në Prevez uh, do shkojnë në atë që quhet Preveza Sunset Beach Resort, pra një hotel, një resort pranë detit, buz detit në Prevez të Greqisë. Ëm um, është 4 net nga entja deri të dielën. Natën e së shtunës, natën e së premtes, natën e së shtunës. Leve Belu. Dorat, ditën e. Resorti ka dy pishina, ka një aqua park, ka një kënd lojërash për fëmijë, ka organizime aktivitete të ndryshme me animator, fusha sportive, beach volley, basketboll, mini golf, kalçetë, restorante, pool bar, disco, si dhe organizime të ndryshme, muzik live brenda resortit. Doan ka shumë gjëra. Të gjitha një okay, pra, në një. Okej, është. Pra, nëse dëshironi të mësonim më shumë për këtë, është prevezabeach.com. Shkonit tek preveza b e a c h beach.com pra preveza.beach.com dhe gjeni atje ose shkruani një email tek info@prevezabeach.com ve do të merrni informacion më të zgjeruar atje. E rëndësishme është që të premten oh, në orën 10:00 jeli do të hedhë shortin ne ne do t'japim 4 ditë, 4 net për të shkuar çift. Të gjitha ofërsira tek Preveza Beach Resort, po okay? Po në fakt kam marr vesh që në këtë hotel, në këtë resort, po themi për fëmijët deri në 12 vjeçësh akomodim i falas. Vërtec? Po, wow, Olda. Olda e tha, sigur, unë kam në infmi të më djetët djeqë Po jo, a kemë në më të folgës e 2010 kështu ishe... Po, ke një qënë gjajë për shani. Ja, guqë, o, shiko se i gjitha, i gjitha kështu. I gjitha në të internetuar. Ja, guqë e kam. Pas ka guqë a fashit. Wow. Që që mund nësoni mund shumë këtu. Këtu vajta unë. Ta shtupin të inglisht e unë në në gërqisht e jasë man photo gallery wow. Që shje njëriçi do të shkoj, do të shkoj në Preveza Beach. Të premten ne do të them shortin, do të jetë komplet falas. No? Edhe deti dhe pishina. Të dyja bashkë. Wow. Ja ku ndodhet. Që shje në hotel, onta dhe ja ku është deti. Edhe deti është më shkohet, më shkohet. Edhe pishina po vërtet atje. Po që do të shkoj. E sigurt wow, wow, që të la, la. të vlen ajo që të thash. Wow. Mirë, tu do i çojm. Ku do i çojm të premten? Gati tani për Bob's Kitchen? Gati. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Ky është personazhi që mundi Katallanin. Oh, 069 oh. 20 70 222 069 20 70 222. Sot popkuicimi i dashur e kemi nga Përrallat e fëmijërisë kujdes. Ky është personazhi që mundi Katallanin. Pyetja numer 2. Pyetja numer 2. Mban edhe kapele. Por janë këto që mban në këmbë që e identifikojnë machokun. Mm mban edhe kapele. Mhm. Mm por janë këto që mban në këmbët që e identifikojnë maçokun. Dakort. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Bukurësia e rrallës kishte shumë cilësi të mira. Vetëm që ishte pak si, sa do thoshin dudume, unë do thosha diçka tjetër. Bukurësia ishte pak si çik Qikë shusit? Kishë në që. Okej, pak si dëtë dhëmë. Që që e flie. Jo që e flie, më jo. Jo, jo numër numër numër <laughs> më jo. Pyetja nëmër 4. Pyetja nëmër 4. Pyetja nëmër 4. Me duket se fjetin <laughs> bi 7 dyshek me gjithatë prinsesha a rinë të të ndjente këta. Këtë të vogle, këtë të vogle. Kutes. <laughs> Cila është të vogle. Cila është të vogle. Nën 7 dyshek që prinsesha a rinë të të të djente rëndë ka pas sensoru tull. Mhm. Mm tull, ashtu që. Fjala tull. Uh, Okej, okay, mirë, kanë gjetur Olta. Secili është deti që nga latinishtia do të thot qendra e tokës. Kan thën deti mesdhe. Ësakt, bravo. Ësakt, bravo, bravo, bravo. Po <laughs> mes edhe shqip është njëta gjë. Mediterraneo mm -hmm. do thot mesi i, It, i tokës, mm. Terraneo. Por edhe në shqip mesdheu Mesi i dhe ut E jep Nështë një taj që, po Qështë mm -hmm. e bravo E gjetur Ilda fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Mundet uh, bërë një pjetë oh. Emri i këti qyteti do të thotë gjiri i ty mosur oh. në gjuhën Islandike Në gjuhën islandike, apo oh, islandeze, ndoshta është një gjë. <laughs> Gjiri i tymosur për shkak të tymit që del nga vulkanët. Në gjuhën <laughs> tash është islandeze, si irlandeze e soi apo do të ishte islandisht apo në më se islandisht. Në fakt të dyja do të jenë korrekte, edhe islandeze, edhe islandisht. Apo islandika. Përshëndetje sepse kjo po në anglisht çu është Icelandic. Mm. Nuk është Irish. Islandike. Islendike? Islendike? Nuk e di, ne isa, për të shënë cika, në gjuhën e Islandës Në vorën pozitë Do të të gjiri të mosur altin, gjiri të mosur 06, 9, 10, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10 Në atë gjini nuk shëtë që bërë Do të të ndjesh Do të ndjesh Ora, pësi qështi? Unë ta se të qka një ikshu, një të qeshur Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ca qizme, ca maçokre. A, ah, bo. Mire, oke. Okay. Këtejnë bas <laughs> fakt <laughs> do të kemi sot një saj <okay>. njoj molëtën, miqëdashon në klubin e njëzit, që do tjetë, do tjetës shmimë përtaja. Le të themi zbulu e se rrët karakterit të saj, o se jo vëjnë tonë. Pallë. Me shpiriluan. Vetëm do një të më njënit. Në klab FM edhe klab TV. Në ndësuar nga Vodafone. Dispër të juthë në klubin e mëgjesit 90-20 minuta Mirësë të këni argullë që të qitë i përshëndesim i shtajrujë Me blendin, me jeri, me antin, me ontën, me lojë Shdo mëgjes këtu me juve dhe është një më regulli e për tëtë Dhe një kënajsi që të jemi bashkë si që dhoti tjetër Unë duha dhe një që të bëjmë përgjishet vëna të bashkua grusht stranguar. Ëm, um, <të> do bëjmë së bashku edhe për gjete popkuisit, shikojmë se si do të përgjigjet yeri në fillim. Yeri këto kanë të bëjnë me prrawdat familjes së Gjërotit. Kështu që, ky është personazhi që mundi Catalanin. Qerosi. Qerosi mundi Catalanin ndaj pyetjes së dytë për Thyltin. Ban <të> edhe kapela, por janë këto që mbath në këmbët që e identifikojnë Machokun. Çizme. Çisma. Bravo. Të lumt për numrin 3 për ty, Olta. Bukuroshja e prallës kishte shumë cilësi të mira, por ishte pak si e fjetur. Po, bravo. Pak si e fjetur. Po. Në fund fiatur, fare ha? në 7 dyshek e ndjeu atë këtë, të drejël, atë kokërrje. Tri fesha dhe bizeni. Okron e bizeni. Under semi, bravo. Mirë shumë. Fituesi është Maxi 9, 8, 8. në 228 me numrin fiton ju. Në 228. Një kontroll të plot në spitalin Amerikan. The bravo Max. Maxi. Bravo Max. Siç e jo, don't have sex. Midorex, ç'është, s'është një këngë, nuk është një këngë. Dedication to Max. <g düşüncenic> ah. Ja, jo, dedication yeah, po to Max. Is involved in. Hey Max, kështu që. Um, më thënë, "Love never felt so good", është er kënga që do të dëgjojmë mbas parkut në kryeminë e mëngjesit, nga Michael Jackson por më parë, çuna me goca. Vajzat kanë rënë në UDI për një sharadio. Kështu që, unë mendoj. You, you ain't got it. Unë daltini, së bashku mundemi tu agjejm. Shqa Radio Loja i që vendos djend të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëne Jemi gati Tani Jotimia. jemi gati Goza Nuk e pëshini do të fjallëm Ate gjithë janë tijim, në gjithë të shunët gëndishim në andimoni Pak të a gjem të fjallën gozave Në 069 20 70 222 069 20 70 222 me e me shpirt alëtin Me e me shpirt, jemi gati Shpirt e ka manjë Aaaa Gati gotësëm Ve gati jemi, po ju presim A <laughs> ha e <et> gotësëm? Ja <laughs> yeah. A pihet gotësëm? Ja yeah. A është i shka që shqyhet? Efe a mundë a shqyhesh gotësëm? E mundë a shqyhesh gotësëm? <laughs> a mundë <laughs> a shqyhesh uh, atë dhe një e biti tërgjit A është bim jeri A është i sëmë bjeri A është i shka që kafshohet? Po, ai vetë do ta kaqë. Do s'e kushtoj. Sen, oke. Ësht diçka që ha, sentimentale nuk ka. Nuk është sentimenti, është. Është diçka që vishet. Jo, jo. Është një veprim. Po. Një veprim, një veprim njerëzor. Jo tamam veprim. Jo tamam veprim, një sjellje, një sjellje ndoshta? Atëseam është një e bën e emocion, bën njeriu. Po, është. Është kur kur vjen ujku për shembull dhe ty të kap tmerri. Jo, jo, jo. Një emocion që dihet Tani li di pa po që un kan thonë për para. Po dhe miri. Kaq shumë shajse. Më rrah. Më s'uzvish. Ah, më falni. Atyre, atyre a duhet të keshini të till pa të zhvishesh? Po tro. Jo, ankesa fallen nga misteri i Lois. Pse më duket se dha Ulta, duhet të keshini të till pa të zhvishesh. Pa të zhvishesh. Të keshini të papasta ai Lois. Kaq mi, kaq. Po pastaj ç'bëhet? Të keshini të till pa të zhvishesh. Pastaj gjehet. Pastaj gjehet. Të keshini, duhet të keshini një pishin. Un do të sejjeta. Fillon me s. Në garderobë. Fillon me s. Ulta, zhvishesh edhe judesh ja është spongjish është jo jo jo jo spongjish jo nuk është se është është emocion pozitiva apo negative spongjish se emocione pozitive pozitive let kod çuna 069207022 na ndihmoni të gjejmë gocave emocionin është emocion pozitiv emocion pozitiv emocion pozitiv është shkaktojt... jo, ja, ja. po, ja, ja, ja, një pozitiv i eri që nuk shkaktohet. Jo. Lumturia, po lumturia është shumë e njëjtë. Do të bëj një punë ja. kam 2 orë që duhet të bëj. Mund ta shkaktosh vetë apo nëpërmjet Domethën dy njerëzve shkaktohet ja, kjo mjedis dy njerëzve ose diçka tjetër por përgjithësisht mjedis dy njerëzve jo ja, jo ja. po deshe edhe vetëm është një, një emocion midis dy njerëzve po ndoshta kur puthesh mund të ndoset edhe me vete nuk e di këtë pjesë është fillon e me s si emocion ja. si emocion po bashkëqëndrimi si dy njerëzve si Sympati. simpatia jo ja, jo ja, jo është emocion një emocion është mbi fortaltinë më fortu më s atë prapë fillon me d d dashnia po jo më blendi jo Në dy njëzimi i fortë. Jo, pra nuk thon me N, me N jer. Jo, çfarë është N-ja? Ngrohtësia kur afrojnë. Ja, maltin është akoma më e fortë. Akoma më e fortë ngrohtësia. Është është pozitive. Po. Pozitive pra. Ç'kjo po? Pozitive afrojnë njerëz. Komo ngrohtë ngrohtësia shkatar. Po jo, po fillon me N, nxehtësia. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. As glimi nuk është. La kurishia. Ja. Emocion pozitiv. Ëh, emocion pozitiv. Emocion. Oh, fillon me oh. Lerë, lerë ta arrisim pak dramatisht. <laughs> Mendoj, më mendoja çfarë, më thitë emocion. Qëu përfshihet e gjithë vetja jote altë. Oh, jo, jo, jota, o, e gjithë vetja jote. E gjithë vetja. Qëu me d, qëu me d, dërsitja. Okej. E na çmendet gjosa. Është një emocion që përfshin gjithënenë. Shumë afër tek dashuria dhe dashuria, apo është diçka akoma më shumë? Admirimi. Mund ta kesh jo. Nuk fillon me am. Fillon me admirimi, jo. Fillon me p, edhe mjaft altë. Fillon me p, pra. Ha, një aftëa një sotë mërzikta Unë zdi asë një emocion me përë Si nuk dike asë një emocion me përë Pa ja. për një gjëndje që të zë një O një gjëndje që është ajo paniku pra panikosës Shëtë e për gurjetë të dy O ah, kur të zë pezulli Që e kështë u, i varë në ajo O zoti madhë sa të të Çfarë po të them për diçka të tillë? Mi më, mi më, të të më me pa, me pa, ta, një emocion, një emocion jan... i fortë dashuria. A jeni të dashuruar ju të dy? Jeni. Po jo të dy e... po jeni. Në dashuri, po jo me njëri tjetrin. Pani, pani përzemësohimi jo. Kam një ndajmë. Morë baza. Fundot lojen. Kur dy njerëz janë shumë të dashuruar, kanë edhe këtë pend përveç se dashurohen. Për Për kushtin, pa aftusia PATHOS PATHOS PASI PASIVITETI PRA E mora veshte, e mora veshte, e mora veshte, e mora veshte, e mora veshte, e mora veshte gjithu njajat është Shqy qyrrë Për jo turpi më shqy E shkaj i finu, jo, jo, shkë qumë E ke përës pysheltin, është këshu si mërrengje si salza. Jo buni pyetje dhe dhubles. nuk në japi, <laughs> i mbani më përgjigje të ne japin. Prandaj tash nëse do lidhni fort, kjo është vërtet, ne nuk i vëmë rëndësi atyre gjërave. Ja, ne them ta mbyllim me kaq sa është edhe martë sot për të u antë shitë ditë tjetër. Nuk e kishit. Nime jo, s'kemi as pak tjetër se çaj. U tërprom ne. Pasionin pra ishte e gjetëm pasionin. Më në fund, atë do të gjejmë me një fjalë juve që për ta gjetur kemi. Sainat kan. Ti mos prindin dhe se kushtaje kainat. <laughs> Nuk duket. Fare. Nuk ta bësh në ratë të fillimit të Shradës. A dragon që jis kam skaminat. Higim. Vamos. <laughs> joft my grand sax on Justin Timberlake wish I should love never felt so good or arsin 9:31 minuta jueni me klubin e mjesitit vallet e klamb e fem në 104 edhe ekran, në ekranin e Club TV's Blendi Jialtini ultima del Lori mjësit. janë mjësit. Mjë, këtu ju domosjes me ju për të përcjell nga ora 7 deri në 10 në këto vallet e këtë ekran drejt punëve tuaja në ftimet e kudo që, të që të shkoni sot na thotë edhe Arthin Gaderiu koha është vrentur na vjen keq a vi si madje është mëshi madje është mëshi por hey dgjoj ka raste kur mund të lazh dhe nshi Ka sa ndonjë gjë më dallohet kur e rraldot. Po. Që është laj. Donjherëshin në laj, duhet të fjej këtu që po laj këtu te pishin e Rognit, duhet të shi. Ën e Rognerin, që laj në pishin, që të ngjeshi, po, mund ta bësh. Ndryshe se pishina s'ka dal. Këto ato huajt këtu leu duket kur bie shi, kur ka dëm. Nuk kishte fto çan në moment. Nuk kishte fto. A nice Icelandic person. Yes. Sharadio Jo, jo, jo, para se shkëm të kësharadio, do t'ja mbim pak përgjigjet e... Jo, mërratë, mërratë, mërratë, se mbërqenëse, më shtë të mamë muzikë për të foljur olta, jebi olta Jebi olta jebi. jebi, ama jebi ti Ashtu. Këtë si fundit fitu esër Sandri, ka thënë Reiki Avik Bravo, Bravo Sandri Këtë vi të ta vërë në Cineplex mm. Ndërkosh, Sharadion ishte pasioni Pasioni Bravo El pasion E ka gjetur Suela Goza Nishtë shumë pasionantë të rëzë Sharadjus dhe. Me të ndrejtëm për qeo Mirë, gandhi për fjallën tonë Munda gjeni Talinë shkrimi i Sharadjus Goza Jusë fitojmë juve që të gjeni fjallën Që brendi daltini kanë në rëndakor të ambajnë fsheor E heraj pak që shasë për vetën tim e në vetën e tret Për gjithë e jaku ndovi um, A herë, unë daltini Kemi një fjallë Ne shpresojmë se gonca do të aken të vështirë, të mështem pasaj të pamundur, për të aqetur se cila është kjo fjalë, për ju mund të ndimoni. Në 069 207222, jepi një bjonda. Êshtë <gjë> send? Jo. Ja. Unë s'poflat se janë brunën. Edhe jeri brunën është. Aha, e t'ke gjëja juaj? Ja. Ja. Êshtë një vend? Ja. Êshtë koncept? Ja ngjë A preket me dorë. Mund ta prekësh, mund ta prekësh Nolta. Vajza të rriden të majn, po në parë. Prekë. Prekë. Futi gishtat atë. Futi gishtat atë. Futi gishtat, okay. Prekë, shtrëngoje. Bravo. Mund të futësh gishtat. Jo në hundë, jo. Në hundë. Janë, ndonjëra sipër, ajo këso. Jo, jo as në vesh. Nuk us futet në hundë. Në të dy e kemi. Holta, bashkë. Punë do jo. Veshë jo, Holta ngrem duart. Elëm. Vishta lart. Kujdes. E kemi më parë anë? E kemi më parë anë? Jo, nuk kemi. Al tini kanga këtu? Al tini al tini kanga. Ai afrohem. Al tini kanga. Al tini është mëoverlinengësi. Ne doni të afrohem, po ti afrohesh më shumë gjithashtu. Po Lori? Lori jo. Lori ska lidhje. Vetëm ndihmor al tini. Të parë ne u afrohem më shumë. Edhe Blendi afrohet, por unë afrohem më shumë. Al tini afrohet më shumë. Po ne gocë. Jo, Not ju e kosa ti. Dhe ka një gjë që varet se sa kokë që, ëh, ç'u se. Sa mm. no, dini, al Aldini i pothuaj lërkon që të kaloj dhe mos bëj asgjë, Aldini afrohet gjithmonë më shumë ti stadi. Ndërsa nëse Me mamb fillo Ndonëse nuk do më më. Po më bë, më bë. Nekros. Nekros, jo, jo, jo, jo, nuk ka bën, nuk ka bën në mjekë. Kujdes goca, kujdes goca. Është një pjesë e fizikut uaj. Është një pjesë e fizikut njeriu. Të njeriu. Njerësi specifikisht. Ja, është duhet, duke qenë se jeni në diem. Të njeriu, duke qenë se jemi meshkë. Ja, po edhe të viza. Duhet të ndalë levaizën. Për famë veçësinë që ka vetëm burrit dhe gruaja së ka. Lista e gjërave që vjen në listë. Tre gjëra janë. Budget costs. Faleminderit. Faleminderit për barë baza. Oh, shonon alo do të kokën vetëm flis ti pa lidhje tani. Me robot. Ai ti frymzojmë çigocat. Ne ja, nuk plasim. Atëre, kujdes. Tani do flisni ju të dyta gjeni sharanë. Ne gjosa do të do të vëmë një bazë muzikore që do të ndihmoj juve. Sa radio juaj fillon me B. Jo. Ës brava i derës. Jo gjosa. Po Dalltini me kalimin e kosin gjall ndbrava i derës. <laughs> <laughs> me R? Jo. Ës një B Dalltini. Ës pjesë e fizikut. Sa vjen do bëhet më shumë. Jo, nuk është bardh derës. Po ti sa vjene dhe bërë përshigë është dukshme e përshigëri? Firmasë që shtytë Thë, thë Thë Ja Të përët me i tijun Jo, më bëjë afruar me thinyan, por nuk ka të bëj me thënë Ja Nuk ka të bëj me thinyan Në jam afruar me thinyan Ja afruar kërë kështuar të thinyan Kanë bëj me moshën këtë? Ja Jo, jo, ska të bëj fare. Kur i ke këto, nuk është se ngjyre, thosh, është çështje konstrukti. Me kë. Me kë. Ka vjen dhe bëhet. Ma... Bravo! Ka. Brilliant. Ai e r</span>espos ka, ka tur fare. Asnjë nga Neska s'e taftin. Tash jemi shumë më me muzikë. Sa rritem edhe bëhet më shumë ka. <laughs> Si Altynë mos më të bëjtë të datem ta <coughs> tani Qa ndodhë që kur rritën në flokët e Altynit, bëhen no pra, ka Bëhen ka tani, mos nuk, nuk, nuk e që që që që që një luke Edhe të mija të bëhen ka, po t'i lëm të rritën, pëllorit nuk bëhen ka ja. Asë të tu ato, Altynë, me sa duke ja, Asë nuk, mm, nuk më bëjnë, po t'i bëjtë Asë <laughs> nuk <laughs> më bëjnë, po t'i bëjtë Asë nuk të kësh ka Eka presa? Ta, ora s'un prej. S'un prej. Mir, Gemi n'ba s'panq, n'kluvinë m'jeste t'esmishdash, uki oeste s'a radio et djende. Vistaj es t'es t'es. Robin 60, Iron Pharrell, Blurred Line stan in, Club FM në një shinti kader, yei yei yei. He he he. Hey, hey! Mirë, shumë mirë. Atëherë kem uh -huh. rritur tani miqëdanshur tek Loja, sa e njohim Alton në klubin e mjeshtit. <coughs> Ol do sot ti do tjesh, uh, <coughs> to, ish, të jesh subjekti i ekzaminimit tonë. Qurbani. Po, do të shohim se sa të njohin kolegët Jeri dhe Altin. Te Jeri okay. kam shpresat në fakt. Te Jeri ke shpresat që të njeh. Atëherë <coughs> objekti lojës miqëdanshur është edhe për juve që jeni ndiqim, është ky. Olta Daltini do të përgjigjen, vani, Jeri Daltini do të përgjigjen në të njëjtën mënyrë si parashikojnë se do të përgjigjet olta Alta. këtyre pyetjeve. Pra, edhe ju duhet të imagjinoni se si olta do të përgjigje këtyre pyetjeve dhe t'i jepni ato përgjigje që mendoni se ajo do të jap. Ai që ke tre përgjigje të sakta, identike me oltës, do të fitoj dhuratën sot në klubin e Mjesit që do të jetë. Një orë nga primi juaj. Bravo dëshoj. Po, po të lutem. Po bravo. Po tani më joftë aty. Ai shikoj shikoj. Shiko. Pa Vën ato kufjet ashtu që të mos dëgjojnë. Largon. Largon një herë. Ne shikojmë që Olta largohet nga emisioni më zgash. Ju dua shumë. Ciao. Edhe ne, Olta. Faleminderit. Filloj muzikën vërdha. Tani do ta dim. Okej, kontrolloj shikoj se mos dëgjojnë ne. Futni lavshk, putin e njëkshem. Êh, ja, job. okay, zgjegojmë. Ja, ja, okay, okay. Atëre, pyetja e parë rol do ndodhet këo. Kujdes me, mm. kujdes tani duhet të përgjigjeni njësoj Solta në 069 20 70 222 069 20 70 222 para shikoni ato që do thot ajo. Olta. Mhm. Mm do të preferojë, i kam zgjeduar dilemën shumë të vështirë ashtu. Më mirë. Okej. Okay. Diego, në 50% të trupit, sigurisht larg qoft. Ah, po. Një tatuazh në 100% të trupit. Oo. Oh, Do të thon shumë tatuazh i bën. Po shumë tatuazh oh. po gjithë. Të tatuojmë edhe qepavat e syve altin, të tatuojmë. Me tatuazh, më thon të ta lëm fytyrën. Apo kompleta, 100% të lëkurës. Po tani djegja nga Djegja mund të jetë për shkak ka djegur vetëm një këmbë, që nuk Come duket, on. e mbulon me jeansë. Ësëm. Mm -hmm. 50% të trupit të djegur oh, apo 100% të trupit tatu. Dakor. Okej. Është vështirësh djegja. Është vështirësh, po se dim se ç'do të thot. A November, është. Pyetja nr. 2, ëhëh, mm -hmm. për Olden. Ndot preferoje Olda të jetoje 110 vjeç, por shumë e varfër, Ose? apo të vdesje 75 vjeç, shumë shumë e pasur. 110 vjeç, mm -hmm. shumë <coughs> e varfër, apo 75 vjeç, por e pasur. Por shumë e pasur. Dhe një jetë lukësi, apo një jetë qeni, si i thonë. Por, aman, rosh. Përshëndet e animal e rescue Albania, ne i duham shumë qenët. Por, në kuptimin e... E mirë të fjanë. Në kuptimin e mirë të fjanë. Mm. <laughs> kuptimin që i avertokës, në gurecë. <laughs> Pyrendia e tëre dhe fundit me oltën. Tek një mashku, mm. vlerëson më shumë gjersinë, apo gjatsinë. E vështirë dhejma e kohëra. I duan të gjërë, ca i duan të gjatë. Kuptahet. Qështi shiesh? Qështi e gustosh, fa. Gjërë sin, apo gjatë sin? Mirë? Dekord. Këtë, mësë qeshe. Këtë e mi, te ka, oj, datani, mund të jeshë kufjet e dashur? Oke. Bas pak minutash, këto përviti do të tibem ty. Oke, kolegët i kanë, E kan Mar e Pudit kanë shkruar përgjigjet e tyre. Le të shikojmë se si do të ballafaqohemi vetëm pas pak. Si janë Altin? Besojolta se mjaftuheshëm për një të martë as pak ters. Po, të qenë sholta. Esi kusht. Po ja gab. Se vras mendim, por kushtojrash më vjen keq. Si se vret mendim për ju. Nuk e hap dot këtë kënaqësi. Kështu thon të gjithë,olta. Për kështu thon. Para se të di dingjë. Në fillim. Para se të zbulohet. Është vërtetë. Është vërteta, po. La gurilla. Mos pamis ashtu do të zhveshim altën këtu në klubin e mëngjesit për të parë nëse do të preferojë ter... të lë trupit ashtu apo njën... hmm. një grimcë vogël rëre. Është Club TV. I mundësuar nga Vodafon. There are too many questions, but there is not one solution. There is no resurrection. There is so no much confusion and a love profusion you make me feel you make me know and a love vibration you make me feel you make it shine there are too many options there is no Under my skin, I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. There is no comprehension. skin i got you under my skin i got you under my skin i got you and under my skin i got you and under my skin Ai gats ju. Mirë e kuptoj. Ka një moment i shumë pritur që Olta, nëna e emisionit. Tanë i dëgjojmë para se të shkojmë tek nëna e emisionit, do të dujmë një tekst të këngës shumë të shkurtë. Oh të no. Po po. Oh, romantik, si. sepse është është i fundit për sot. Dakor. Është një tekst romantik, më jdashun do ta bëj shkurt, nuk do të jap ç gjithan, kam mushimin që kjo këngë ka qenë <laughs> një hit i madh ieri, dy apo <laughs> tre vjet më parë, një super hit romantik do taj qenë me një herë kur ta kuptojnë sytë e saj bëjnë që yjet të duket si kur sëndrin flokët e saj bjenë perfekt edhe pa mundim ajo është ka që e bukur dhe unë ja themë gjdo dit po e di kër e komplimentoj ajo nuk do të mbesoj sepse është e trisht Qajo nuk shikon atë që shohë unë Orgesë za imi e gaj gjetur, bravo! Bravo, bravo! Por sa her qajo më pyhet si dukem Okej, okay? unë i themë Kur shofi ty rënë tënde Nuk do të ndryshoja asgjë Sepse ti je mrekuli Ashtu si që je 0-6-19-27-12-22 Dërgonë mesajt uaja se për cilën këngë bëhet fjallë Ok, tani do të bëjmë edhe lojën e Oltës mi qëtashur është këthimi tani Tre pyjti për Oltën për të parë se si janë përgjishur kolegët e sa e këtë në studio Dhe sa e njojnë ata Oltën realisht Gati Gati, Gati. Mm -hmm. Në më ndërë se e njomë shumë ga gjithë <laughs> Ajo se të jetë ati Oltë, pyjti e parë, për ty Parë Do preferoje. Është një dilemë vështirë, me të drejtën të dyja janë janë aty aty. Jan aty aty. Aha. Djegje në 50% të trupit. Of. Oh, djegje djegje or, në 50% të trupit. Mos u shqetëso. Po, po, ishte hipotetik. Tatuažh që të mbulon 100% të trupit. Deri te qepalla ato. O preferoj që të ishte bërë e gjitha tatu, por mos ishte djegur asnjë çik, apo të kishte 50% të trupit të djegur, por asnjë pic boy në trup. Asnjë tatu. Po po të diqesh duhet bësh një tatuazh që ta mbulosh pastaj. Po, kjo është tatuash edhe në kipurën Në më të themi 50% 50% e trupit Vëtan këturetë mësë më digjet Ja, mund të zjedesh Mund të zjedesh përshon nga mesje e poshtë të digjesh Vënde vënde Po pra se arruam të themi këtë Djegjen e ke aty ku do ti Djegjen mund të zjedesh shre Pa, pa, pa, aty ku do ti i gjithesh Po, ma mirë, po digjet Po digjet, bravo, bravo 50% e djegor, ojtë alë, si këmë se që farë ka thënë jeri 50 Let's go mez Altini. Jo jo Altini ka qenë. Është kërkim. Okej. Kjo është pite fundi. Okej, deri. Pesë vjet të shkime Diego. Dava al sini. Po si jemi, sepash nga brava që domundaja tjetra. Okej. Okay. <laughs> në rregull, në rregull, <laughs> në rregull. Ktu më njihni. <laughs> Allë, deri tani, të dy nga një pik, Jeri dhe Altini, kam thënë të dy që Holta do të preferonte të thijë. Holta po nuk e ka frikë për shkakun që Gjithë gamë të jo, dhimbshme. Pyetja ishte ku do doje të bëje? 50% e trupit nuk është pak, është, me është 50%. <tër> Mfariz. <me> Ës <tër> <tër> <t 'atuash. tër> gati gjyft tatuazh. Ës gati, por është gjysmë. Për tatuazh gjithë trup fytyrë në fakt të dije, dhe mbi do jetë, ëh. Pseu tatuazhi fytyrës mund të ishte një këso. Boi njeriu e lehtë. E kupton? Si po thua se ngjyrë në gjuhë lëkure që nuk del lehtë fare e lehtë. Koleg faleminderit po. Atëherë nuk quhet tatuazh. Mirë, më digjni. Mirë, atëherë Olta, tjetër, tjetër pyetje për ty. Ëh. Do të preferoje që të jetoje 110 vjeç në varfëri ekstreme apo 75 vjeç në luks. 75 vjeç dhe pastaj ikën ti? Po, por ama ikën me me, me diçka fletë nga pasuri nga pas. Me kështu buqeta me lule e kështu ose 110 vjeç të rrosh kështu sa të mrzitesh po në varfëri ekstreme. Tu më bashkëngoshi ti në majtë hundës. Jo, jo, më le të të param. Lux stafa pesë. Stafa pesë Lux. Sta pes. Leprisa, e të vdesesh oh, uh, më pas. Le të shohim se çfarë thotë jeri. O Luar Orgesa. Po çmë ka filluar Orgesa të luajë. Orgesa, Orgesa, po mirë, ti e ha Luaj këtu. Më vjen i sørge. Po brap, hajde Orgesa, ta uni mikrofonin. Stafa pesë zvet. Lux. Lux. Zë, pasur, bravo. O oh, jeri, oh, <laughs> oh, <hier>, bravo, bravo jeri. <laughs> Ndërsa on kan thën, Altini ka thën 75 vjeç dhe luks. Bravo Altini. Ai ja blen dhe moshën. Kjo deri tani është wow. të, jemi jemi S'man jemi, jemi i barazim nga të gjitha anët. I barazim kokë me kokë. 2 pikë për Altinin miqdashur, 2 pikë për Jerin. Oh, ne e yeah. çdojmë se kush e njeh një, oh, një, yeah. një kolegë në Olta në festin e fundit. Olta, këtu jam. Tek një burr. <laughs> olta, tek mashkull. Po. Do të zgjidhe gjerësinë apo gjatësinë kujdes holta kujdes holta gjerrsinë apo gjatësinë janë në dy për masa sigurisht e vështirë është e vështirë mendo çka ndosh gjerrsinë mendo mirë holta apo gjatësinë apo bazon dhe në provoj gjatësinë <laughs> orkesa zajini thot gjatësinë qa... ne zgjojmë se ja i zgjson sot holta Po shekatë saktorgesa. Gjatsin, gjatsin. Gjatsin preferon tek një mashkull? Gjatsin kam sofrë. Oh, pa besuesme. Ë pa besueshme. Ë kjo kjo kjo është si komandante shpëstie gjatësia. Do humbam. Dhem, them që është është i shihesh. Gjatësia. Tremë tre, nuk e bëra. Nëse herë vjen. U lid komplet. Uh. Ej, me këto pytin e tretë, sve më rrët vetëm Ja, sve më rrët vetëm Po të faktë në su tregove e ndeshme uh, <laughs> guarantee, Kjo garanci Oke, okay, um, kush ka fituar? 1.39 i baronumëri Redisit Redisit? Redisit një orë nga primi mua që Bravo, Redis ti ke fituar orgesa Edhe ti, gjesa gjithë. Bravo, juaj të tre përgjigje të sakta edhe për ty. Një ulë ndërkohë Caçurela ka thënë Rikelda nga Tirana fiton dy bileta për në sinemax dhe për tekstin e këngës Just the way you are. Ka e thënë sankt. Ledina fiton ba. një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo. Bravo. Orkestra Zaimi do ta marr programin mbaspark më i dashur në Music Box, ne jurojmë ditë fantastike. Blendi Jeri Altini, Ulta de Lori. Shi femenesë. Ciao, ciao. different